Sometimes I get so tired I'm just trying to find a place To lay my head I look up to the sky I look up to the sky up to the sky és Brigitte a napja Great heights Reminding me

I know there's something. I know there's something more. I think we're all afraid that we might be alone, alone down here. We all want to have some faith.

At least that's true in my case. To just be—I've seen the great heights, reminding me I'm alive. I don't want to die. I don't want to waste another day or night. I know there's something.

Hilton Valentine Pénteken 77 éves korában meghalt Ha nem tudnák kihez kötni Hilton Valentine Nos, ő az ős animals volt a tagja Nem túlságosan sokáig De a House of the Rising Sun

Világhírű gitár intrója, az az ő nevéhez fűződik. Pénteken meghalt. A híradások szükségesnek tartották tudatni, hogy felesége túlélte férjét, ami azért egy rossz fogalmazás, hiszen nem közlekedési balesetben halt meg.

Egy teljesen kiejthetetlen nevű N betűvel kezdődő angliai városban született Valentine, aki 13 éves korában kezdett el gitározni. 1963-ban csatlakozott a The animals mint alapító gitáros. Eric Burden-Frontenberg, Chess Chandler basszusgitáros, Ellen Price organista és John Stee Dobos mellett.

1966-ban, tehát nagyjából három évvel később kilépett a rockzenekarból, de 75-ben és 83-ban is különböző turnékon részt vett az alapító tagokkal. Hát következzék most a House of the Rising Sun.

Oh, boy.

Vagyunk önök és én a 168 óra online-on. Jó reggel kiabálnak nekem az Erbus kosárba. Fel. Jó reggel ma 2021 február elseje van és hétfő pont idő 10 perccel múlatt mondjuk az hogy 10 perccel múlatt reggel 7 óra, amely 20 perc múlva lesz még.

kint mínusz négy fok van, ami ahhoz képest, hogy csütörtökre plusz 16-ot ígérnek. Egy ilyen hullámvasúton ülünk, ami a hőmérsékletet illeti. Már a hétköznapokat illetően is hullámvasúton ülnénk, mert akkor a jó váltana a rosszat, miközben ez a mondat nincs befejezve. Ez a kejfeje, minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes,

a Netezők, valamint Fiala János 14 jön nem felette, és a igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap korlátozott apokalisz, itt van egy ember, Szakála nőkender. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok levetni a hangul! a hangol. a handul. És szeretnék el, magának egy kor volt, kor nem volt összégek! Na figyelekem.

Mindeken délután jöttem a villamosor és a királyosztán átlott Velem együtt a fiatalember, egy olyan 25 évre fiatalabb, mint én, lehet, hogy 30 egy papírzacskó volt a kezébe, amiben, aminél hozzáütőd az ajtóhoz és eltöröd benne valami. És kezdett kifolyni a papírzacskóból a folyadék

és mondtam neki, hogy vigyázzon, mert mindjárt elázik a zacskó, és mindenki fog belőle műtjönni. Mondta, hogy jó, jó, mindjárt száll ki, oktogonnál kiszáll, kidobta az zacskót, visszaszáll két üveggel a kezébe. Nagyon finom illat volt a villamoson. Mondtam, hogy de kár, hogy ez a finom bor kis eltörött. Mondta, hogy hát ez nem bor volt, ez egy 15 .000 forintos pálinka volt. És mondtam, hogy én, hogy ez egy borsabb. Mondta, hogy már ez muskotáj

és pálinka, és akkor szóba keverült a törzkölypálinkáról, amitől én idegenkedtem idáig, mert azt mondtam, hogy ez egy maradéka a szörőnek, abból hogy lehet itt pálinkát csinálni. Nem mondta, hogy higgyem el, ez egy más módszer, ez nagyon finom pálinka. Szóval túl szó-szó követett elmondta, hogy ennek mi a márkája, hogy beszilló, és hogy nagyon jó minőség, de nem, ez még megfizethető, át, mert ez szörött a csillagoség.

Ez alatt a beszélgetés alatt odaértünk a Margit híd, Budai híd főjét. Az úr itt leszállt, és egy üvegpálinkat nekem. És én meg se tudtam szólni. Komolyan mondom, meg se tudtam szólni. És mondtam, hogy én még életemben nem kaptam egy ajándulatot, mert tettem valamit És ez is Magyarország. Na most itt folytatódik tovább a történet.

Hazajöttem, ugye megterültettem szépen a szálcát, jön az esti találkozásunk, a, a párommal oda a két kis poharat, de oda az üveget, hogy jelképesen együtt kocintban elmesélem a történetet, és akkor azt mondta, hogy nem várt már meg, mindjárt ott leszek. nem értettem, mit mondod? Hogy nem várt már meg, mindjárt otthon leszek. Tehát érkezik hamarosan magyaros.

Úgyhogy nem bontottam fel a pálinkát, és mondtam, hogy de boldogan érlelem tovább, és beraktam a tekrénybe. Figyelj, figyelj, én ne, ne, nem akarok szemétkedni, de ha meg fog jönni a párja Izraelből, akkor nem tudom, hogy ezeket a történeteket hova lehet fokozni, hogy egyáltalán érti,

amíg nincsen itt, addig minden héten olyan története van, a barátnőmmel egyfolytában arról a fáról szüretelünk, ami az ön történeteiről van, vagy történeteivel van tele. Egyik történet külön, mint a másik. Mi lesz, hogyha ide jön a férfiú? Hát, igen,

ugye amikor azt mondta, hogy ez a szerelem nem, ez annál sokkal több. Ráadásul önben ugye az a fantasztikus, hogy ugye amikor elkezdte a történetet, azt se tette nyilvánvalóvá, hogy ön kivel azonos, már ami a Kejfejancsiba betelefonálók e, sorát illeti, menet közben kellett vagy lehetett e, azonosítani önt, de hát figyeljen, ha maga a sors kegyeltje, akkor ez nem szakadhat meg itt az elkövetkezendő időben.

Mert úgy tűnik, hogy a kegyeltje. Bizonyos szempontból nem, hiszen várólistán van, de bizonyos szempontból sohasem szebb várólistát, mint ami önnek jutott. Igen, igen. És csak ezt akartam elmondani magának, hogy ez is Budapest, ez is egy magyar ember, aki bearanyozta a hétvégémet ezzel,

hogy egy olyan gosztót gyakorolt, amit nem sértem. Ráadásul elejét vette annak, hogy megkérdezzem, hogy milyen volt a pálinka, hiszen nyilvánvalóan megvárja a párját Izraelből. Nyilvánvalóan, igen. Nyilvánvalóan, igen. Igen, igen. Na szóval akkor, ha másoknak is örömet tudtam szerezni egy kis vidámsággal, akkor tovább Ez, ez, ez, ez, ez annál több. Köszönöm, hogy hívott. Ehhez mit szólsz, Krista?

Egészen hihetetlen. Bum, bum, bum,

There is, there is a house. There is a house in New Orleans. They call it the rising sun, and it's been the ruin of many poor boys. Boy. God knows, God knows I.

God knows one. Jó megszél jó Kíván, Kóti vagyok. Nagyon köszönöm, hogy megemlékezett a halálesetről, az animációval kapcsolatban. Nekem, nekem egy nagyon nagy kedvencem volt, és hát még ma is van. Sajnos egyre többen mennek el a nagyok közül, de hát ez az élet rendje, sajnos.

Hát egyfelől ez az életrendje, már másfelől pedig éppen tegnap SMS-t Pálinkás Szűcs Róberttel, akinek van a Klubrádióban számos műsora, de van vasárnap délután kettőtől négyig. Nem tudom mi a címe, de nem is hiszem, hogy ez lenne a legfontosabb. Mindig vannak gyűjtő dolgok benne, gyűjtő fogalmak, és akkor alágyűjti a történeteket. Azon kívül, hogy

elképesztő, hogy mekkora érdeklődés van a műsora iránt, bármikor is legyen az, és bármilyen címmel is fusson, addig jó, Mikádárél vagy bármi más. Ugye, amikor véget ért a műsor, nagyjából négy órakor, akkor küldtem neki egy sms és írtam neki, fantasztikus volt ez a műsor is, milyen kár, hogy egy bizonyos korosztály kimarad belőle,

Uh, és uh, akkor visszaírt, hogy könnyen lehetséges, hogy ők is hallgatják, mire azt írtam vissza, hogy természetesen ez lehetséges, de, de annak a műsornak épp úgy megvan az a, és ezt nem kritikailag mondom, tényszerűen uh, talán az interneten többen hallgatnak uh, fiatalok műsort, fogalmam sincs, uh,

és ez csak onnan jutott az eszembe, hogy miközben nyilvánvaló, hogy az idősebb zenészek, akár csak az idősebb nem zenészek, meghalnak, de közben annyi minden új születik, csak hát ugye bizonyos korosztály arról kevésbé emlékszik meg, ahhoz ennek a fiatalabb korosztálynak kell tudnia beszámolni, és ezáltal válik egy műsor kiegyensúlyozottá, mert ha túl sok benne a halál hír, hát akkor az embereknek nem lesz túl jó reggelük. Igen, igen. Hát én is az idősebb korosztály

Sejtem, hát ugye az, az Animals rajongók viszonylag ritkán mondhatják el magukról, hogy fiatalok, bár biztos van fiatal Animals rajongó is. Annó Budapest ez a című. Köszönöm, Gusti. Now the only thing

these is his suitcase and the Trump And the only time a swine like him is satisfied is when he's on some post don't go wrong Well they sit there at the table and he passes the cards around you they good hold on me

megszakadtunk az előbb. Igen, igen. El, el szerettem volna köszönni, de nem tudtam úgy ja, vagyunk. Bocsánat, é, jó. Oké, okay, oké. Okay. Köszönöm. nem hallás. Viszont hallásra. Well, Mrs. McCabe, she's sitting at a table. Mr. Miller, he's over there too. Well, I may have got the name screwed round, but I know

What your name is and I see what your game is New Orleans is the only place you play You have egy újabb hétben ez most már a harmadik hét itt prairie ezen a prairie az előző prairie után

Nézzétek el, ez egy archív felvétel. Kivételesen egy CD is tudunk venni. Bár ez egy nagy kincs, ez egy négy részes eddig böldnyű sorozat.

Az jön a fejemben, hogy amikor én pénteken innen fölállok, aztán visszajövök hétfőn, hogy mennyire hasonló életet élek, mint egyébként hétközben, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy semennyire. Igen, két fiatal vesz körül, életkorukat tekintve fiatal, a barátnőm lánya és az én lányom. Talán családjogból,

talán egyébként jobban áll nekem, ha a lányomról beszélek, függetlenül attól, hogy ő sincs mindig elragadtatva attól, hogyha róla beszélek. De végül is, hogyha a saját lányomról beszélek, akkor teljesítem apukámnak azt a mondatát, mely szerint a vendégségben

az a jó, hogyha a házigazda tör el bármit is, és nem a vendég, mert a vendégnek megbocsájthatatlan, a vendéglátónak pedig megbocsátható. Magyarul a saját lányommal csak másféleképpen tudok elszámolni, mint a barátnőm lányával. És hát az én lányom tegnap összeköltözött a szerelmével, és ez némileg összefüggésbe is hozta, hogy miért eztem én a

pálinkásnak, hiszen terep a lakásokról volt szó, és ez volt az, ami belül a műsorból hiányzott, az új lakásszerzőknek az öröme, akik most költöznek össze, akik most vesznek ki lakást, akik most vásárolnak lakást, akik most bérelnek, etc., etc., Igyekeztem telep utolsónak lenni a látogatók közül, között, mögött, hátul, sikerült,

egy növényt vittem magammal, kivételesen nem kaktusz, meg egy üvegpesgőt. Önök termékmegjelentést hallottak. There Way down in Duoli.

Nagyon, nagyon megható volt, hát természetesen nem a tegnapi nap volt, az egyedül megható volt, hiszen ebben a költözésben, ebben azért folyamatában benne voltam. De az az öröm, amit átéltek a fiatalok, és amit én hosszú évek után képes voltam átélni,

Szóval ne higgyék azt, hogy önök nem változnak, és ahogy édesanyámról elmondhattam, hogy idős kutya a kutya nők, És tanulnak kunsztokat? Igen. Olyan öreg ember is, mint én tanul új kunsztokat. Ugye én a neveltetésemnél fogva az érzelmekre mindig nagyon rosszul reagáltam, és most sem reagálok könnyen jól. Békén kell hagyni, mert alapvetően agresszívé válok az érzelmektől. Azok kezelhetetlensége okán, már mint

annak az okán, hogy én nem tudom őket kezelni. De akár hiszik, akár nem, ez tegnap teljesen elmaradt. Teljesen alá tudtam vetni magamat az örömüknek.

És a gyerekek elköltözéséről is beszélgettem apálinkásról. 061-911-168, ez az elérhetőségem.

There is a hands Way down in New The They coldly rise

Boy, and God, let me tell you, I am one.

Fél nyolctól vendégkövet vendéget, fél nyolcig teljesen szabadok vagyunk a tekintetben, hogy miről beszélgetünk és miről nem. 061 ma 2021. február 1-én, 6 óra 58 perckor.

Kívánok, Nagy Attila vagyok, Újpestről, és szeretnék röviden beszámolni arról, ami tegnap történt a Hősök terén. Ugye múlt héten volt róla szó, hogy lesz a lezárások elleni tiltakozás, és úgy alakult, hogy a Mi Hazák végül is részt vett ezen a tiltakozáson egy molinóval, amelyre az volt írva, hogy elég a lezárásokból. Úgyhogy ezek történtek. Tegnap ugye hétfőn lett volna maga

a tüntetés, de ez előbbre került vasárnapra, és egy ilyen kiütelen váltással néhány száz ember és tiltakozott az ellen, hogy megtörténjenek a finomítások, a lezárások. Jól beszélt. azt akartam kérdezni, hogy a lezárásokból van elég, vagy pedig abból, ahogy a lezárásokat kezelik, mert ez két különböző dolog? Hát a lezárások finomítása itt van, itt van. Hát tehát például arról, hogy ne 8 órakor legyen a, a

kiárási tilalom, hanem akkor egy kicsit uh, csúsztatva, tehát tovább lehessen uh, akár elmenni futni, akár uh, más csinálni, vagy például igen fontos a könyvtáraknak, tehát itt Újpesten és uh, nálam például öt könyv is van már hónapok óta, amit se visszavinni nem tudok, se újat nem tudok elhozni, kicserélni, tehát ezek ilyen abszolút uh, nem a helyén.

Nem, nem a megfelelő oldalon kezelt helyzet. Én Helyzetek se élt úgy, még de. soha se járvány idején, én se éltem még sohasa járvány idején, és a kormány se élt még járvány idején. Igen. Megértem azt, hogy van önben feszültség, de honnan tudja azt, hogy a mostani rendelkezések jók-e vagy rosszok? Hát lehet finomítani, tehát rónapok teltek el. Tehát én ezt értem, a... nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem öntől,

azok a számok, amelyek rendelke, amelyeket rendelkezésre bocsájtanak, és amelyeket van, aki elhisz, van, aki nem, azok javuló tendenciát mutatnak. Mennyiben gondolja úgy, hogy ezek a korlátozó intézkedéseknek a következményei, és mennyiben gondolja úgy, ha ezeket a korlátozó intézkedéseket enyhítenék, akkor a számok tovább javulnának, stagnálnának, esetleg romlanának. Ezt honnan tudja? Haló? Én figyelek.

Igen, igen, igen, tehát nem a tudásról van szó, hanem a logikátlanságról, még egyszer ahogy múltkor is elmondtam, hogy az ABC-be összezsúpolódhat szinte akármennyi ember, nincs korlátozva a belépés. Én ezt tehát értem, a, de egy két különböző dologról van szó. Igen, itt, arról, a... itt arról van szó, hogy dolgokat egybevet

ami teljesen természetes, de a dolgok egybevetéséből nem az következik, hogy egyébként az intézkedéseket kell enyhíteni, hanem esetleg más szférában kell szigorúbb döntéseket hozni. Erre nem gondolt? Nem, el, nem el, elképzelhető ez is, amit ön mond János, de mi azt szeretnénk, hogyha valóban például azok a vendéglősök, vagy az olyan ö, iparban dolgozó emberek is ö, valamilyen szinten visszakaphassák a munkájukat,

illetve hát az egyszerű Én ezt értem, de azt kérdeztem öntől, hogy honnan tudja, hogy ez nem járna együtt a megbetegedések számának növekedésével? Hát onnan, hogy, hogy a Zsúfolt 4-es, 6 os villamosal ahol utattam például múlt héten és valószínűleg minden nap a bizonyos időszakokban így van, mégse

tehát minden nap így történik Budapesten, és mégsem még mégsem növekszik meg a megbetegedés szám. Hát ezt nem Tehát tudjuk, történt. hogy a megbetegedés számokat mennyiben produkálja a 4-es, 6-os villamos, azt még eddig nem mutatták ki. Valóban, de az utóbbi napokban, hetekben csökkenő ez a, ez a megbetegedés szám. De még mindig van.

Lehet, hogyha a 4-es-6-os egyetlen nem közlekednek, akkor még kevesebb lenne. Én nem azt mondom, hogy önnek nincs igaza, én azt mondom, hogy fogalmam sincs, hogy önnek igaza van-e. Én azt látom, hogy a világ teljesen zűrzavarosan működik, rángatják össze-vissza, következetlen döntések sorozatát látja az ember nem csak Magyarországon, hanem a világban bárhol, és azt nézem, hogy erre ki hogyan reagál, beleértve pártunkat és kormányunkat, vagy kinek a pártját, kinek a kormányát, tehát mindannyiunk kormány akár tetszik, akár nem, a pártos

másra vonatkozik. Én ezt figyelem, de azt a határozott kijelentést, mint amit ön tesz, azt nem merném megtenni, mint ahogy a heti naplónak a kérdését és az arra leadott válaszokkal se tudok mit kezdeni, szóval nehogy már a heti napló fújja a passzátszelet, vagy pedig a

a, a nemzeti konzultáció, mert azért vannak olyan szakmai kérdések, amivel kapcsolatban a név véleményt formálhat, de egy olyan szituációban, mint most, amikor nemzeti konzultációra, vagy adott esetben a heti napló szavazására úgy lehet hivatkozni, mint valami szakmai döntésre, az a helyzetnek a tökéletes félreértéséből adódik, és önök most nem egy atv kritikát hallottak, bárhol következzék be ilyen közvéleménykutatás

annak az illetőnek a szó legjobb értelmében ment el az esze. A heti napló milyen kérdést tartalmazott? Ezt a nyitást. Nem. Nyissanak, ne nyissanak. És két jó, harmad arányban az emberek azt mondták, nyissanak. Aha, értem, értem. Hát természetesen mi nem arra gondolunk, hogy azonnal és a normál tempóban való nyitással, hanem szigorú feltételek. És ha már a tegnapi demonstrációról van szó, akkor mennyiben tetszett, mennyiben nem tetszett önnek mindaz, ami a hősök terén volt, beleértve, vagy ön ott volt -e?

Igen, igen, ezt mondom, hogy személyesen ott volt, én Novák előtt tartottam a, a transzparenst. Hát ugye egyértelműen esetleg kritikát is kaptunk, hogy olyan baloldali és egy baloldali <gül> csoportúcsolások is részt vettek ezen a megmozduláson, akikkel ugye úgymond nem ildomos együtt tüntetni, de mi nem is ezt tettük, hanem egyszerűen csak nem szerettük volna, hogyha a liberális oldal kisajátította volna,

a vírus elleni korlátozások óvatos finomítása melletti elérte elleniket. a hatását a tenapi demonstráció hát mindenképpen beszélünk róla beszélünk róla, a hírekbe bekerült az emberek vitatkoznak hit, ezen hogy helyes volt, nem volt helyes oda menni ennek vagy annak vagy amannak

így legyen a nyitás, úgy legyen a nyitás, tehát mindenképpen egy figyelemmel hívó, amit reméljük, hogy a kormányhoz is eljut, és előbb-utóbb előbb megpróbál az élethez igazítani a vírus helyzetet. Köszönöm, hogy hívott.

Tele vagyok különböző papírokkal, amelyek az elmúlt napokra valamilyen módon világítanak de...

Még nem éreztem uh, olyan vágyat, hogy ezeket elővegyem. Szükség esetén igen, mit nevezek szükségnek, fogalmam nincs. 061-911-168 1967

Akarják, hogy tanózzak vagy pedig telefonálnak Nu hat egy

San Francisco you what I

jó reggelt, igazából vagyok. Először is azt szeretném mondani, hogy fantasztikus volt a pálinkás történet és kezét csókolom a hölgynek, és kívánom, hogy minél előbb meg a pálinkát a párjával. Mm. Másrészt azt szeretném mondani, hogy nekem is jól sikerült a hétvége, mármint a hétvége vége, mert tegnap este elég későn jelentkezett nem és mondta, hogy felhívta a házi orvosa, aki mondta, hogy negyedikén ma csütörtökön

jön érte a mentő, mert a protokoll, bevicik a Szent Imrébe, és megkapja az oltást és ennek borzasztóan örülök. Úgyhogy ennyi, és várom a tallózást. Szép napot! Viszont kívánom, én ma lesz rendkívüli parlamenti ülés. Erről érdemese beszélni vagy sem, majd ha telefonálnak, akkor ismertetem. Tudod beszéltem egy országgyűlési képviselővel. Ő azt mondta, hogy nyugodtan ráérünk utána visszatérni rá.

0 és Uraim, a címpadon Dein Ferenc!

Én összeszedtem minden mindenféle hírt, de elő, nem érzek engesztelhetetlen vágyat ezek ismertetésére. Kriszta, megkaptad ezt a Göteborgi Fesztiválra a kapcsolatos e-mailemet, vagy már megvolt a kedv? Futottunk száz ég alatt, mégis itt bent valahol minden megmaradt

külisztetták mi szívemben fáj Megkaptunk mindent mi jó hiszen élet egy jöbből. ez egy olyan fesztivál amelynek volt egy olyan programja hogy valaki jelentkezhetett hogy egy szigeten

egy pöttöm szigeten egyedül egymaga megnézheti a filmfesztiválnak a filmjeit. 12 ezeren jelentkeztek, és egy ápolónő lett az, aki eljutott egy svédországi szigetre, ahol egy héten át naponta egy-egy filmet néz, hogy egyébként mit csinál, elképzelésem sincs. Én nagyon sajnálom, hogy Magyarországon nincs ilyen sziget, mert ha lenne,

akkor nagyon kíváncsi lennék arra, hogy lenne olyan filmfesztivál, ami ilyet ki tud találni. Lehetséges, hogy önök pihent agyú gondolatnak találják, meg a dekadens nyugatnak, bár e tekintetben ez most inkább éjszak, mint nyugat. De nekem nagyon tetszett. És a tudja, mit Most még jó, nem.

Most pihenj meg lelkemen. Fél Kálmán, majd Németh Gábor, Vajon végül szombati úr a hotel tulajdonos. Van még 18 percünk, vagy valamivel több, mint 20, az akármire.

most van ma és a holnap ki tudja 061 911 most még jó s a holnap nem most egy meg lelkemen nem tudtam jól ráállni a trekre, ezért az elsőt hallgatjuk meg alatt én a másodiktól akartam

de nem akartam elbénázni. Ez egy lemez.

4180 van egy

a hölgy, errót egy héten keresztül 70 premier fog megnézni a fesztiválon. Tehát én a hetet azt jól emlékeztem, de az nem hét, hanem 70, amelynek idén a közösségi távolságtartása a fő témája. Ez a Jöteborgi Filmfesztivál. errót egy héten keresztül 70 premiért fog megnézni a fesztiválon, amelynek idén a

közösségi távolságtartás. A témája nagyon helyes, hogy ezt a páratla lehetőséget az egészségügyi rendszer egyik hűsének adhatjuk, aki nagyon keményen dolgozik a koronavírus járvány ellen, mondta a fesztivál igazgatója Mirja Wester. A 44. Jöteborgi Szívfesztivál online formában zajlik idén. Egyetlen néző számára tartanak egy-egy vetítést. és a Skandinávium arénában és egy moziban

egy svéd ápolónőt, mozirajongót hívott meg egyetlen nézőkönt a Göteborgi Filmfesztivál 12 ezer jelentkezőből választották ki Líza Elrótot, aki egy távoli szigetűen egyedül nézi meg az évi fesztivál filmjeit egy héten át.

A koronavírus járvány miatt, amikor a világ számos országában zárva vannak a filmszínházak Skandinávia legnagyobb filmfesztiválja, a Páter Noster szigetehoz létre egy izolált mózit egy világító toronyban, hát hol máshol? Egy világító toronyban évtizedeket töltöttem el az egészségügyben hallgatva, kezelve, vigasztalva a betegeket, úgy érzem, már energiáim lemerültek, mondta a 41 éves errót, aki liza.

A Svédország nyugati partjainál lévő apró mindössze 0,81 század négyzetkilométeres sziklás szigeten csupán egy világító torony és néhány épület található. A szél, a tenger és a lehetőség, hogy a jelen valóságban valami teljesen más dolognak lehetek a része egy hétig nagyon vonzó, tette hozzá a szerencsés kiválasztott, aki naponta videónaplót fog vezetni, amelyet közé tesznek a fesztivál hollapján. Ha gondolják, menjenek rá a Jóteborgi Filmfesztivál honlapjára. hollapjára.

Vajon hogyan lehet Lerhistven?

Jó what

A motor, a, bajol, a, sodor, a Akkor a sivat saját amon van sebét Pedig sokszor kérdezem Vagyunk úrval a fényhegyem De csak egy adómat a készülés elentem

Érdek a ez nagyon borzasztó. ezt nem azt szeretném, ez nem. Nincs kedvük telefonálni?

said it

felhívom Reményék Kálmát, aztán fölhívom német Gábort. Majd őket Szombati Károly követi. Aztán jön a KED, mert hogy Szombati Károly után vége lesz a műsornak. 061-911-168 ha bármivel elő szeretnének állni.

Minden, amit a mai napról, a tegnapról, a szombatról és a péntekről 9 óra után tudni kell, vagy érdemes. Mi a helyzet Londonban, Új-Zélandon, Tókióban, Washingtonban, Németországban ki, hol követi a keifejancsit? 061-911-168, figyelek a van mire.

Egészen elképesztő, hogy a vagyon nyilatkozat leadásánál mindenki a vagyonnyilatkozatokkal foglalkozik. Mindenki leszámítva engem. 061-911-168, kettő perc múlva lesz fél 8.

Ezt még végighallgatom, és aztán felhívom Reményik Ez a jégből vagyok. Az időnként is szövegtévesztésért elnézést kérek beleért, vagy egyáltalán énekelni merekitten. És a szem, mit láttam már,

Ja, igen, hát a hétvégén vendégül láttuk a Filippovékat, a Filippovot, a feleségét és a lányát. A Filippovékkal nem olyan régóta járunk össze, de azért nem is annyira új keletű. Több éve már. Ezek a találkozók, ezek teljesen megváltoztak azóta, amióta léna van.

Valójában Léna uralja a terepet akkor is, amikor nem ő vele foglalkozunk, mert az ő léte az ott teljesen átlengi azt a teret, ahol éppen találkozunk lett legyen az a Filipovéknál, a barátnőmnél vagy nálam. Pénteken nála voltunk zuglóban.

Egyáltalán hetente emberekkel találkozom, civilben, és ez számomra újdonság. Sokáig azt gondoltam, hogy emberekkel csak akkor találkozik az ember, ha készít. Egy perc múlva lesz fél nyolc, 06, 1, 111 168. Figyelek, ha van mire.

Ezek az első fél órák, órák arra valók, hogy az ember ablakot nyithat a világra az önök telefonjai révén, ha hát hívnak, akkor sok ablakot tud nyitni. Ha kevesebbet, akkor vagy végig pofázza ezt az egy órát, ami nem mindig célirányos, vagy zenét ad, szomorú vagy vidám apropóból. Hát az elmúlt egy órában ez történt.

Talán még egy fél perc van hátra ebből a lemezből, ebből a lemez oldalból. 061 911 168, aztán csak akkor lesz betelefonálásra múlt, ha valaki nem veszi fel a telefont. A három férfiú közül Reményi Kálmán, Németh Gábor illetőleg szerint sikároi.

Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, frissen! Jó, minden ember dolgozunk. Megkezdődött a hét

ha gyerekkorodban megkérdezték volna tőled, ugye miénk egy régi ismeretség Reményi a beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. Szóval, hogyha gyerekkorodban megkérdezték téged, mert akkor még nem ismertelek, akkor mit mondtál volna, hogy mi szeretnél lenni felnőtt korodban? Az igazság az, hogy nemcsak gyerekkoromban nem tudtam, de még felnőttkoromban koromban sem nagyon. És ez halálkom, tehát, hogy úgy szerelgettek végig engem a pályaválasztáson még gimnáziumban is, hogy

a, hogy ilyen harmadik tájt mentem ilyen pályázati tanácsadóval, mert nem volt. A fizika tagozatos gimnáziumban jártam, és végül matek történemből felvételeztem a közgázra, mert a pályázati tanácsadó csak annyira jutott, hogy hát annyira nincs semmi konkrét, hogy legyen közház, de hát már azok jött a Közgáz Egyetem. Igen. Utána? Közgáz után, amikor elégeztem, akkor elmentem a Jókai Művöldési Házban évtizeddel megtártás

aztán onnan átmértem a Bemrak partra, a, szintén az első műházba, onnan aztán a Kamarőzépségi Parkba, de oda már viszont gazdasági e, igazgatónak, úgyhogy ott már elkezdtem közgazdászkodni. Aztán utána, utána meg, megalapítottam egy picikek kis könyvelő céget, ez lesz 89-90, tehát még az első társadalmi törvény megjelent nem sokkal később.

És akkor ezt a könyvelő céget csináltam egy darabig, közben elkezdtem adótanácsadónak tanulni, meg könyvvizsgálónak, és akkor aztán könyvizsgáló lesz, akkor csináltam egy könyvvizsgáló céget, akkor ott is belemerültem különböző cégek élete, életébe. Így aztán az egyik felkért, hogy akkor legyek az ügyvezetője, akkor elkezdtem cégvezetni, aztán sokáig cégvezettem, most meg sajtot készítek. Ű, de hát ne adjuk ki, hogy milyen cégeket vezettél, mert viszonylag nagyobb hajóknak voltál a kapitánya.

Nem, igen, voltak közöttük viszonylag nagyobbak is, műszkés vagyok mindegyikre egyébként, tehát nem, nem, nincs elhallgatás. Az elsője nagyobb az a Diego KST volt, a szőnyek, urkolóanyag burkolóanyag kereskedő cég. Azért nagyon nagy jelmény volt az életemben, aztán onnan kerültem át az orexnek az élére, ez az óralégszernek az utóda, és voltam ott egész a privatizálásáig

és aztán az OREX után jött, uh, uh, hát én jöttem a legnagyobb falat, akkor még nemzeti autópálya, később nemzeti infrastruktúra fejlesztő ZRT, annak voltam a vezetője 2010-ig. 2010 után min múlott, hogy mi leszel? Tehát a, a Talán az volt akkor a leghatározottabb időszakon pályavásztásilat, illetve akkor már elmúltam ezt fel,

de akkor az már biztosan a fejemben volt, hogy nem szeretnék, nem szeretnék még egyszer cég vezetni. Tehát inkább ezt a tanácsadó világot próbáltam ki, hogy hát... 2010-ben cég... mennyi múltál? 50. 50 2010-ben 50 volt. Hát nem, akkor még csak 48 voltam, nem 50 körül. Ne is magad. Bocsánat, igaz, felesenget is még ezt mondja. Igen, tehát 48 voltam, ez így igaz, 62-ben születtem, tehát 48 voltam,

de át mondjuk most az ilyen, ilyen értelemben, tehát kb... Na.

Amikor, a, ugye, te, a mi ismerettségünk az nagyjából ekkor jött létre már, mint nem 2010-ben, hanem valamikor 2007 környékén, de amikor 2010-ben, amikor leváltottad téged a NIF éléről, és mondtad első menetben, hogy te vágóhidat fogsz majd üzemeltetni, majd jött ez a sajtmanufaktúra ötlet, akkor csak abban bíztam, hogy nem ment el a józan eszed, de akkor már te érintett voltál a vendéglátóiparban is? Igen, igen, akkor már régen, hát a

a, ugye a nevem, vagy a, a tevékenységemhez kötődik, ma gyakorlatilag két budapesti étterem, nem tudom szabad-e őket mondani, hogy Nem, akkor nem mondom. Igen, ja, igen, jó. ez a bogbisztró és a vendéglő a kisbíróhoz, ami egy cég tulajdonában csinálítása alatt áll, és ennek a cégnek vagyok én. Termékmegjelenítést hallottak. Tulajdonosa vagy rész résztulajdonosa? résztulajdonosa tehát egyik tulajdonosa, igen. 25%-os tulajdonosa. Egy, ez egy mikor, tulajdonosa. mikor kezdődött?

2000. A 2004-ben. Ez összefüggésben ez, van azzal, hogy Magyarországon az ember álljon több lábon, vagy ez mivel volt összefüggésben? Ah nem, nem, nem, nem, nem. nem. Volt egy, van egy barátom, akivel volt közös érdekeltség egy borkereskedő cégben, ami, a bor viszont mindig izgatott, nem feltétlenül csak a fogyasztás szintjén, de úgyhogy azon is, és akkor ezt a borkereskedő céget kínálták meg azzal a lehetőséggel,

hogy ott van egy vadott helység, és nem tudom, és hogy csináljunk egy kis vinotékát, és akkor ez a vinotéka ötlet nőtte ki magát étteremmé, ami engemiként nagyon izgatott. Tehát maga a vendéglátás, ez meg ezen részt mindig izgatott, hiszen már jóval lesz megelőző régi barátság bírólajoshoz, eh, akivel aztán később ez a projekt is egy. Ez ugye két biztró, egy Pesten, egy Budán, és ez a kis bíró, ez meg ugye szintén Budán, ez összesen három?

Nem, nem, nem. Ez egy bisztró és egy, egy étterem. Tehát van a vendégő a kis bíró, ez Buda, és van a bokbisztró, ez pedig Pest. És a, a, és, és a budai bok? Nincs budai bok. Igen, a budai bok, az elhelyzetileg, mikor azt az étteremt csinálni, akkor azt úgy hittek, hogy Buda. De abból, hogy mind a kettő bokbisztró volt, a vendégekben volt egy ilyen fajta elvárás, hogy, hogy nagyjából azonos étlap, meg tehát Így minden azonosság. Aztán

miközben egészen más vendégkör volt Budán, és más vendégkör volt Pesten, és ezt nem tudtuk jól feloldani, és akkor nevet váltottunk, és így lett aztán a vendéglő a kis bíróhoz, utalva ebben uh -huh. Oké, okay, rendben van. Tehát ami a bírónak van a utcai piacon, az, az csak az övé abba te vagy bármi. Az egy teljesen külön, nem, nem, így van, ez egy teljesen külön vállalkozás.

Mint, hogy a Hold utca se volt a te érintettségedben. Nem, ez mind, ez mind ugyanaz, tehát a, a, a Sép utcája és a, és a, a disznók, az a Lajosnak egy, egy, egy, egy barátjával egy, egy teljesen külön vállapodás. Mondanám, hogy a műsoromat támogatja a NAV, de nem állíthatnám, tehát a, a részletes kikérdezés mögött nem a NAV érdeklődése van. <gül> azt árult el nekem, hogy a vászói sajtmanufaktúra, aminek egy személyes tulajdonosa vagy, vagy ott is többen tulajdonoljátok azt?

A vászai sajtmanufaktúra az eh, igazából magámar egy kettő céget, illetve eh, egy céget, amelyik az ingatlan birtokolja, abban egyébként másodmagammal vagyok, ott egy barátom segítette a megvalósításkor azzal, hogy befektetett bele. Többségi tulajdonosa vagyok, de, de más, másodmagammal. A sajtkészítés maga az pedig az egyéni vállalkozásomban zajlik, ott viszont teljes mértékben magamra vagyok hagyva.

Van-e bármi egyéb jövedelmet? Ödébb pont ma kellett leadni a vagyonnyilatkozatokat, úgyhogy te ugye nem vagy képviselő, de másféleképpen elszámoltatlak. Egyrészt <gül> hát, nincsen, másrészt mondjuk az éjszermi dolgokat ma jövőző nem szerzőt, nem azért ne tekintsük. Korábban nincsen. vegyük figyelembe mondjuk 2019-et, ha tíznek vesszük a te bevételeidet, azok hogy oszlottak meg a vendéglátás és a sajt között? 2019-ben...

Már azt mondom, hogy olyan, olyan, olyan, olyan hát nagyjából 50-50. 50-50. Uh, hogy alakult a 2020? 2020, hát ugye, nyilván mindenki magát a folyamatokat ismeri, és az engem kétszer is megcsapott. Ugye, ugye márciusban be uh, uh, kell zárnunk a 14. a 15 etár, És... Uh,

Hát ez nem csak az éttermet érintette, hanem a sajtmanufaktúrát is, hiszen én, az a ez nagyobb részt éttermeknek szállít be, vagy a forgalmának meghatározó része a vendéglátóipari beszállítás. Tehát egyszerre rántották ki a szőnyeget az éttermekben, és egyszerre a sajtban, csak az éttermekben nagyon a problémásabb, hogy a sajtban ott gyakorlatilag még a két kollégám fizetése nem okozott gondot,

de, mert kicsit kevesebbet tervetünk azért volt eladás. De egy bezárt étterem az, az katasztrófa, tehát az, az, az viszont csős A két bezárt étterem az összesen hány ember? Hát akkor, amikor beszélünk, akkor ez a két bezárt étterem volt összesen közel 40 ember. Ez a két étterem összesen hány tulajdonos? Négy.

Akkor, amikor 2020 tavaszán be kellett zárni, akkor te hogyan képzelted el a menetrendet, ha egy elképzelted egyáltalán? Mivel számoltál? Hát, az, más, a manufaktúra vagy az étterem? Is is. És is, is jó. Ugye, hát nem csak el kell is képzelnem, hiszen még ráadásul tulajdonos vagyok ebben a két a cégben, de én az ügyvezetője is a cégnek. Tehát ott elég jelentős kötelezettségeim vannak. Azt úgy képzeltem el, igazából nem

számítottam nagyon hosszú bezárásra, nem is lett olyan nagyon hosszú. Azt gondoltam, hogy azt valahogy kibekeljük. De hát elénk azt hiszem, mert minden úgy indult tovább, ahogy volt. Addig pedig kis karbantartási munkák kezdődnek és akkor, és akkor ezt így, így átvészeljük. Hát nagy csalódásért természetesen. Ebben az Sajtmúló első faktúra... periódusban mi? Igen, a sajt? Igen? Sajtmúlófaktúrai ügyben igazából az nem volt annyi keresztentő, mert hogy mindenki Balatonra költözött, ha itt rá

a karantén kiirdetését követő két hét múlva a Balaton gyakorlatilag a Láci utcára letekedett zsúfoltságban, úgyhogy itt viszont meg nagyon felpörgött a sajteladás, ez így nem jelentett meg problémát. Tehát az éttermek helyét átvették más helyek? Igen, igen, igen. igen, igen, igen. Mi a volt az első periódusban a Moldova effekt? A gondoltam, gondoltam, nem gondoltam? hát uh,

volt ilyen, igazából a munkavállalókkal kapcsolatos nagyon-nagyon nehéz döntések és az ő reakcióik, és ezzel nem azt akarom, hogy az ő rosszak voltak, csak az, hogy falszik, így voltam, ebben nem elég felkészült, és nem gondoltam, de nagyon, -nagyon nehéz volt, és hát szóval azt máig nem, nem kívánom vissza senkinek sem. Mi történt? Hát gyakorlatilag ugye a embereket fizetésműködés szabadságnak szabadságra kellett küldeni. Mennyi idő után? Hát Mácius közepétől.

Tehát ugye azért rendéglató azt tudni kell, hogy január február úgy nem a nagy aranykorszakában, bár a 2020 január-február nem ott annyira az azért ezek nem, nem nagy hónapok, és pont amikor beindulna a akkor be. Ez nagyon. Tehát ott azért már eléggé kivérzetten Jó, magyarul, életen, de... magyarul az képtelenségnek tűnt, amiről egyébként kisebb helyen beszámoltak, hogy csökkentett fizetéssel, de megmaradnak. E

30 ember e, csökkentett minimálbére is, olyan összeg, ha ez bruttó. Várjál, voltak ők már 40-en is, most 40 vagy 30? Volt, aki közben eleve azt mondta, hogy elmegy. Uh -huh. Tehát most én számolok 20 a 30 emberrel. Mert voltak, ez hogy jó, hogy neki azért láttad, hogy volt. Nem mi azt hanem úgy egyébként. E, de mondjuk 30 embernél is, amire beszélünk, az a 10 milliós tétel csak ilyen, csak, csak minimál, vagy alapbére, vagy minimálbér.

Ez, nem, ez nem, nem finanszírozható. Főleg, ha nem tudod, hogy meddig. Mert ugye ennek a a az alnak a bizonytalanságban azért nagyon zavaró. Ugye ez két étterem, két ingatlannal, saját ingatlanok vagy bérlemények? Nem bérlemény mind a kettő. Volt-e az első periódusban bármilyen kedvezmény a bérbeadó részéről? Megint ugye a két ingatlan nem egy vérbeadó év, hanem. Két hanem, különböző. Ö,

két különböző vérbeadók. Nagyon érdekes, hogy a, az első, a magánszemélyi vérbeadónk, az ő maga telefonál rögtön, hogy, hogy oké, akkor innen kezdenem. Ez nem talán kell, a, a budai? Lesz. Igen, igen, igen. igen. igen. a Pesti? Igen. Hát Pest, ugye az egy nehezebb ügy, mert az egy nagy szervezet, nagyon nagy szállóda, megértem őket is, férjét, és negyen, de ott azért, ott azért komolyabb viták zajlottak le, de végül is ott is kaptunk kedvezni. Volt nem fizetős időszak, és volt kedvezménys időszak.

Mennyi ideig tartott az első zárvatartás? Hát, is volt, június, május végén június elején nyitottunk először csak a terasszal, két hétig, hát az teljesen értelmetlen volt, tehát föl a Pesten, és aztán utána lehetett kinyitni bent is. A régiek június voltak, vagy talán. voltak újak is? Fel kellett venni újakat? Nem, nem, nem. A régiekkel csináltuk, hiszen azért az látszott, hogy különösen testen tehát a, a pesti hétferem

az egy öcsilagos szálloda aljában van, az évek során úgy alakult át a vendégkör, hogy nagyjából 80% külföldi turista, 20% magyar. Na most ez a 20% magyar is akkor éppen a Balatonnál volt, tehát, tehát olyan nagyon komoly személyzet nem kellett, úgyhogy test nagyon-nagyon halódva működött gyakorlatilag. Én te ilyenkor csökkenti az árait, vagy ugyanazokon az árakon dolgozik?

Megpróbál egy picit csökkentett áru menüket összörakni, de azért ennél az étterem kategóriánál, mert ezek a két étterem, ezek nem annyira az árérzékenységükről évesek. Tehát kevésbé, kevésbé árérzékeny a töre. Amikor a második, per... ja, nem visszatérve a nyára, magyarul e, e, tudott-e bármit pótolni a nyári nyitvatartás, vagy valójában a nyári nyitvatartás is veszteséget termel, csak nem olyan mértékben, mint az árvatartás idején?

A, a nyári isztatartás is összeséget termelt, csak kisebb mértékben. Igen, tehát ez így történt. Festek Akkor el... már a nyár végén, de még a bezárás előtt a négy tulajdonos homlokán lévő redők miről szóltak? Hát, eh, ugye nem voltak redők, mert, mert hihetetlen optimistatok lenni, sőt, hogy rá tudom azért a környezetben is nyomni, ráadásul nyáron kitelepültünk a Margit-szigetre, a Bogbisztróval,

és ott megtaláltunk fiatalokat, és hát megpróbáltunk mindent, és csináltunk mindent, és aztán az augusztus, ami, amikor ugye végképpen senki nincs Budapesten, utána egészen szépen elindulgattak az éttermek, és nagyon bíztunk az őzben, télben, nem állok el nagy titkot ennek a típusú vendéglátásnak azért a, a, a november-december azok óriási hónapjai, tehát lehetett abban bízni, hogy az egész évet akár még nullára lehet ha azt jól elcsípjük. Nem sikerült

Sikerült? Nem, nem, nem. E, igazából, ami a legbosszant több, hogy pont november elején elkezdtük Budán csinálni a bíróhűtét, ami csak azért mondok el, mert nekem egy át jó hangulatú történet volt, ezt már fiatalok találták ki nekünk, hogy azt csináljuk, és, és hogy ez menjen. E, és a az, az hihetetlen jó pörgés, hogy csináltunk belőle három napot is, utána bezártak. Pedig abban látszott minden szempontból, tehát

a reputációban, üzletileg minden volt hogy az egy jó, jó irány. A második periódus, ami még most is tart, miről szól? Hát most a második periódus elejében, igen, gyakorlatilag már az elejére ez a létszám lecsökkent 18 főre. Itt nem küldtünk el senkit, támítényként, hogy nagyjából mindenki, aki elment, azt mondta, hogy volt, aki van mente, volt, egy külföldre, volt, aki tök másik iparágba.

De, de ez a 18 ember, őket igyekszünk minden állam megtartani. Jó, de tanítani. akkor tisztázzuk, 40-30-18. Hát szén korábban az volt 58 fős is, csak hogy lássuk, hogy honnan estünk ide. Tehát ez még 2019, mert mondjuk az 58 fő volt. Igen, igen, igen. Tehát most ez a 18 fő van. Most mindenki kapja a teljes fizetését. Nyilván a díjból járó fizetését nyilván nem kapja senkit, nincs szervizdíj.

Tehát gyakorlatilag alapbéren vannak az áll. Ez nem minimál bértének, annál még magasabb, de alapbéren vannak, ezt a fizetést fizetjük. Ezt a négy tulajdonos de... mi alapján döntötte el, hogy így cselekszenek? Hát nem. nem. Itt, itt nagyon sok alternatíva nem volt. Azt mondom, hogy én megpróbáljuk a kiszállítást, meg, a, meg, a, meg, a, meg az elviteles dolgokat. Hogy itt hát működik? Jóval, jóval, jóval rövidebb bezárása szállítottunk. Hogy működik a, a... a kiszállítás?

Na hát ez ilyen, ez ilyen. vannak és nagyon hálás vagyok, akik vannak, ezért nem mondok rá semmit osztott, de azt, hogy ez tehát, tehát ez egy a tehát forgalmában gyakorlatilag értelmezhetetlen, tehát semmi különösebb. Azt mondják, hogy a normál forgalom 10-15%-át lehet megcsinálni.

Semmi közöm nincs hozzá, de valójában, ha most csak a te személyedet vesszük, akkor a te veszteségeid azok miből állnak, mekkorák, egyáltalán veszteségek -e, vagy nullán vagy, az idő ezen hogyan változtat? Hát nyilvánvalóan ugye nullán semmiképpen, tehát ugye jövedelmem a, a résztermi történetből nincsen, illetve az ügyvezetés kis tavaly márciustól,

Uh, egész idáig uh, fizetés nélkül csináltam azért, hogy legalább hennet a széget, és persze közben az üzletvészen jelentősen leértékelődött itt a veszteségek csökkentik a ték saját tőkéjét. Uh, és hát azért, azért kell finanszírozni is, bár nekem, nekem nincsen rá forrásom tehát van, hogy ez másik különöztársakra vár. A, mi vár? A tehát, hogy, hogy, hogy akár csak finanszírozni. Ezt nem lehetett érteni

vagy tagi kölcsönnel finanszírozva. Amit? A működést. Ezt a mostanit? A mostanit, igen, igen, igen, igen. igen ez igen, mekkora igen. veszteséget termel? Hát, a, nézd, a, a, a tavalyi, most ez hónapról hónapra változó mértékű, de azt mondom, hogy ezzel a meghúzott nadráxíjal és a várva várt állami segítséget, tehát ugye itt a bértámogatásra gondolok, azt mondom, hogy meg lehet úszni olyan, olyan havi,

6 milliós veszteségből. A bértámogatásnak mikor kellett volna befutni a papír szerint? Én, ha jól emlékszem, úgy volt, hogy, a, hogy a, az aktuális hónapot követő hónap végéig, tehát még a novemberi bérek utáninak, annak talán december végéig. Ezt igényelni kellett, vagy automatikus volt? Nem, igényelni kellett, igényelni kellett. Egy csomó papírt ki kell tölteni, a kellett iratni dolgozókkal mindenkivel,

és akkor minden hónapban be kell mutatni, hogy be kell küldenünk az átutalási igazolásokat, hogy a dolgozók megkapták,

azok közé tartoztok, akiket kifizettek, vagy azok közé tartoztok, akiket nem fizettek ki. A tegnapi heti naplóból, Benyó riportjából az derült ki, hogy egy 20 milliárd nagysági összegről van szó, amiből 7 milliárdot fizettek ki, bár a miniszterelnök a legutóbbi szerdai kormányülésen arra ösztönözte az arra illetékest, hogy gyorsítsák fel a folyamatot, hogy vajon miért kell fölgyorsítani, erről nincs tudomásom, nincsenek belső információim.

A hát, segítségnyújtás nyilván azért kezdni, piszo lassan ment, ezt mondja János elnöke, de, de hát e, e, az, a novemberi bérek után itt azt múlt héten, nem a hétfőn, igen, múlt héten aztán pénteken kaptuk meg, tehát január 29-én, a 30-án, tehát közel egy hónap késéssel az ígérethez képest, és hát nyilván ezeket segítségnyújtás mi felhívtuk előtte.

Egy héttel azelőtt már a, a az aktuális kormányilfihatalt vagy irodát nem tudom már. Tehát amit föl kell hívni a közösségi vezetőnk

ahol egy mondta, hogy igen, igen, az hát majd most dolgoznak rajta, csak hát még ez nem volt idő. Ez a, ez a négy tulajdonos valójában a tulajdoni helyzetének a függvényében dönti el, hogy ezt az egészet meddig viszi, hiszen az ember azon gondolkodik, hogy azért ehhez valamilyen anyagi teherbírás kell, vagy kölcsönöket kell fölvenni, vagy hitelt kell fölvenni, mert egyébként ez a szó hétköznapi értelmében tarthatatlan, csak a viccben van úgy, hogy abból él, hogy vasárnap zárva tart.

Uh, ugye a négy tulajdonossal viszonylagos rendszerességgel összejövünk, és akkor én elmondom annak nekik, hogy most éppen hogy állunk, mi a helyzet, szerintem mi várható, illetve mi lehet a jövőkép, és akkor ennek alapján közösen döntünk, hogy akkor azt bevállaljuk, vagy sem egyelőre. Ugye a bevállalás mellett döntöttünk, mert hogy olyan. Mindig azt hiszük, hogy most már majd, majd még egy hónap és kinyitunk.

Valójában, valójában ki kell mondani, hogy ti szerencsések vagytok a tekintetben, helyesebb mondva kérdezni kell, ti szerencsések vagytok a tekintetben, hogy a tulajdonosok anyagi helyzete ezt lehetővé teszi? Egyrészt szerencsések vagyunk, másrészt azért még nem kellett a tulajdonosokhoz fordulni tőkért. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen finanszírozás finanszírozással megoldottuk, de

a jövőben biztos, hogy fog kell lenni tulajdonosik beavatkozás. Nem is csak a veszeség, hanem az újraindulás miatt. Mi az a dolog, ami ilyenkor az ember szeme előtt van a tekintetben, hogy megtartja, nem tartja meg? Hát millió dolog. Természetesen van itt a hogy érzel, a ezt mi csináltuk, kitaláltuk, ápüszkékoltuk rá, lényörű idők voltak egyrésztről. Másrésztről benne van azért az, hogy, hogy csak itt van 18 ember, akikért felelünk

É, és akik nem ez azt mondják, hogy saját, meddig volt az, mi a bajtuk. Tehát hogy legalábbis meg kell próbálni, különösen azért, mert az ott a vezetési időszak alatt olyan elképesztő dolgokat vittek ők fel, ami engem időnként tényleg meghatott. Tehát most mindenféle apatikus uh, szorítás nélkül mondom, tényleg nagyon klasszul. Tehát Úgy renderelték az éttermet, tehát ők mentek, festettek, mázoltak, takarítottak, csiszoltak, lakkoztak. Olyan dolgokat oldottak meg, amit elsősorban szétszedték a meg, tehát mindent.

De Na, nagy um, Keresem itt a papírjaimat, de meg, meg is van. Uh, január 29-én, tehát az nap, amikor ti megkaptátok a támogatás első részletét, uh, nyilatkozatot adott uh, a Kossuth Rádiónak, illetve a szokásos péntek interjújában Orbán Viktor egyebek közt a következőket válaszolt a Nagy Katalin kérdésére.

A korlátozások ellenére néhány étterem vendéglátóhely azt tervező, hogy kinyit február 1-én, az persze más kérdések kiderült, hogy egy szombathelyi baloldali politikus, egy momentumos politikus szervezi ezt a csoportot. Azt viszont látok, hogy Franciaországban letartóztatták annak az étteremnek a vezetőjét, aki kinyitott a tiltás ellenére. Orbán Viktor.

Ma az operatív törzsről jövök, és ezzel a kérdéssel is foglalkoztunk. Én azt kértem, hogy ne tartóztassanak le senkit, persze az én kérésem másodlagos a jogszabályokhoz képest, tehát ha nincs törész húzás kirakatok kocsik felgyújtása, mint amit Franciaországban meg máshol látunk, tehát ha nincs erőszak, amit meg kellene fékezni, akkor mégis csak egy szabálysértési körben vagyunk, tehát az nem ugyanaz, mint egy súlyos bűncselekmény. De ugyanakkor szeretném arra kérni az összelmetlen embert, akkor is, ha vendéglős, meg éttermes, meg kávézós, meg akkor is, hogyha csak közösséges egy-egy ilyen helynek,

hogy ne tegyék, és nem csak azért, mert magukat hozzák veszélybe, vagy sodorják veszélyes helyzetbe, mert ez végülis az ő dolgok, az ő életük, az, az ő dolgok, de egy járványról van szó, vírusról, ami fertőz. Ezzel párhuzamosan

vagy ettől függetlenül megfelelő rész aláhúzandó. A kormány 28 2021. január 29-i kormányrendelet a vészhelyzet, pontosabban a veszélyhelyzet alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról ö, minden vonatkozásban súlyosabb szankciókat alkalmaz akkor, hogyha szabálytalanságon érik

a vendéglátó ipari egységeket, a bezárás illetően épp úgy, mint a büntetést illetően már-már drákoi szigor, nem mintha az előző szabályozás olyan engedékeny lett volna. Azt kérdezem tőled, azt követően, hogy tegnap tüntettek a hősök terén az elkeseredett vendéglátósok, hogy te ehhez a mozgalomhoz hogyan viszonyoz, és a kormánynak az ezen vállalkozókhoz való viszonyulásáról mit gondolsz?

Hát az ügysegyújulása nekem egyébként az, hogy, hogy az, hogy ebben a dologban össze kell fogni, és akár demonstrálni kell teljesen értek. A, a, a megnyitásnak csak akkor van értelme, hogy ezt közösen megcsinálná a Pát-10-et Magyar Vendéglátóhely együtt, vagy legalább ezeknek nagy része, mert, mert egyébként nincsen sok értelme. Hogy a politikai aktorok ebben a dologban úgy viselkednek, ezt én most nem szeretném

különösebb vendi elemezni, és elemezni, nem értek vele egyet. Azt is tudom, miért elfogadom azt a mondást, hogy járvány van, és tudom, tudomásul veszem, hogy járvány idején mindenkinek kötelessége jogszabályilag is egyébként mindent megtenni ezzel ellen. Oké, okay. tehát azt mondom, a vendéglátás együttműködő, tudomásul vesző, hogy járvány van, mindent megtett a megfékezés érdekében, akár zárva is tart, de akkor ennek együtt tudomásul a védekezésnek költségei vannak

és ezeket a költségeket valakinek meg kell fizetnie. Tehát, hogyha igaz az, hogy a vendéglátás önmagában a társadalom számára értéket teremt, egyrészt, mert lehetőséget biztosít dolgokra, másrészt, mert adóágon még be is fizet a közösbe, béke években, akkor, akkor azt gondolom, hogy ezt az értékteremtés alapon, ez kell, hogy, legyen, kell, hogy annyira fontos a társadalomnak, hogy ilyenkor, amikor pedig csak dolgozik a társadalomért, de nincsen bevétele belőle, akkor ezt valaki megfizeti. Ez lenne a formánykutya kötelesség, és az, ami elő

Mit gondolsz azokról a gondolatokról, amelyek azzal vannak összefüggésben, nem túl jó indulatúan, hogy ez a kivárás, ez e, valójában annak alapos meg, hogy a majd kinyitó üzletek más struktúrájuk, más tulajdonosi struktúrájuk legyenek, mondván, hogy a kivéreztetett vendéglátóipari egységek egy része csődöt mond, eladósorba kerül, és ezeket egy bizonyos üzleti kör vásárolja fel,

ez valamiféle üldözési mánia, vagy ennek van realitása, vagy már tapasztalható is? Ja, én azt gondolom, hogy ezek konteók, tehát nem itt keveredik azok az okozattal. Az hívában előfordul különben, hogy, hogy azokban a bizonyos emlegetett körökben vannak olyan higiénák, akik ezt rácsapnak, hogyha valaki elgyengült a nyájban.

De nincsen erre felépítő stratégia. Általában nem hiszek az ilyen kontextusokban. Egyébként nyilván, nyilván ezért ebben sem. Te magad ott voltál-e a hősök terén? Nem, én, én Balaton voltam, én dolgoztam. Ha itt voltál, volna elmentél volna, vagy történelmetlen a kérdés? Nem történelmetlen, mert elmentem volna. Ismerem magamat, ha másért nem, már csak kíváncsiságból is. Akkor is, hogyha veszélyhelyzet idején nem lett, demonstrálni? most Hát ez

ők engem érdekelnek, ez, ez ilyen hülye mondások. Tehát most, hát ez, érte, akkor is, igen. Jó, hát ezt, aztán... ezt hívják jogszabálykövetésnek végül is, tehát most... Igen, igen, elnézést. Igen, de egyébként elmentem volna akkor is, mert szerintem demonstrálni is lehet úgy, hogy végülben nem feltétlenül. Meg egymást a maszkot, nem kell egymást nyakába ugrani. Kevésbé veszélyes szerintem, mint a változó tűzőn érkeztetek. a igen. Hogy...

Ugye ami az orvostudományt illeti, tudjuk, hogy ami tartósan vagy átmenetileg kimarad a vérellátásból, mert a szervezet betegsége így gondolja és így ezt okozza

az, amikor ismét véreállátáshoz jut, nem minden szempontból veszi át korábbi funkcióit. Szerencsésebb esetben igen, szerencsésebb esetben lassan helyreáll, szerencsétlen esetben különböző részek holtak maradnak, és ezek különböző kieséseket okoznak a beteg életében, adott esetben beszédkészségét, egyéb képességeit veszti. Amennyiben véget ér ez a

járvány. Véget érnek az intézkedések, megkapják most azokat a bérkiegészítéseket, a vendéglősök, amelyeket korábban is megkaphattak volna. Mit gondolsz az elhalás mértékéről? Hát, euh, én optimista vagyok, mert azt mondom, hogy kb. 40%. Mármint, hogy 40% marad meg, vagy 40% hal? El... Nem, 40% fog vezetni. Azért ez nem kevés? Nagyon sok. Az borzolmasan sok. De hát ne felejtsük, hogy azért a

a fővárosi nem csak a fővárosi, az országos rendszerlátási része, de a fővárosi kitüntetetben e, turizmusra épült. Ez a turizmus, ez sokkal hosszabb idő alatt fog visszaépülni. Ha egyáltalán visszaépül olyan tömegturizmus szintre, amilyen volt, ezt nem tudom, ez nem értek, de azt az időt már ezen termek jelentőségben nem.

Visszatérve a biológiai hasonlatra, amit természetesen mind-mind apámtól tanultam még annak idején, amikor valami nem működik, akkor a szervezet vagy annyira bölcs, hogy más szervei próbálják pótolni az éppen gondban lévő szerveket, a szónak abban az értelmében, hogy a tevékenységüket megpróbálják a maguk módján átvenni, függetlenül attól, hogy eredetileg,

a Jóisten és a természet nem erre találta ki őket. A te esetedben a sajtmanufaktúra milyen terheket tudott átvállalni a te életedben anyagilag a másik lábadról, a vendéglátásból? Hát, igazából átvállalni azért nem tudott. Magyarorsan hogy kisebb volt a baj. De hát a sajtmanufaktúrában is most lépte a 2020-es számokat önert zártuk le. Nagyjából egy tízpázadik visszaesés volt 19-hez képest.

Ez a forgalomban. Ez a 10% körülbelül az, amit az én jövedelmemet lehet meg a sztoriban. Tehát uh, uh, uh, ilyen értelemben nem, de, de erről beszélgettünk, szóval itt élve az embernek a fogyasztása alapvetően sokkal alacsonyabb, de legalábbis sokkal flexibilisebb. Egész, hiszem, Magyarul érte, nem, nem Budapesten, olyan. hanem ott a, a manufaktúrát közelében élsz.

Igen, igen, én igen. Még egy utolsó kérdés, bár mindig hazudni szoktam, ami az utolsó kérdést illeti. Te szoktál hielni, szoktál külföldre menni, ez most lehetőségként számodra épp úgy nem adott, mint mások számára, illetőleg az embereknek nagyon kis része az, aki jogszabályokat megsértve, vagy azoknak a peremén ezeket a

dolgokat műveli, ha most távlatból nézed a saját életedet, és egybe kéne vetned korábbi évekkel, miközben nyilvánvalóan minden évben másféleképpen alakul az életed, mi az, ami most alapvetően más, ha van bármi, mint amilyen volt

azt megelőzően. Tehát milyen szín, milyen tevékenység, mi marad ki, amit te látsz, és én nem feltétlenül látnék, nem ismerve ilyen mért mértékben a te hétköznapi életedet. De, ugye abban az életben, amit én itt élek, mert azért ez egy falu, például uh, a füleden élek, de, de az is egy falu, hogy a faluban

Ezekben nagyon meghatározó az az egyik társadalmi lét a találkozás emberekkel, a festedik szemárót és ott aludtam egy éjszakát, akkor elmegy kocsmába. Egyébként az ott esezne időnként egy picit elutazni, szavai nagyjából ilyenkor Sziciliában. Szóval ezek azért mind-mind nagyon, mert ez egy kicsit megnyom. De ezt el tudod jól viselni, viszont amikor még folyamatosan dől is rád híráradatban a, a napi régi, régi mennyiség, az, azért az már ember próbál, hogy ott ne

de leginkább ezek a társadalmi, baráti kapcsolatok, ezek hiányoznak. Tehát ennek a fizikai része, hogy nem tudok elmenni tanával a sárccal, évek járunk, itt egy 7 egyszer teniszezni, nem tudok lemenni az uszodába, mert zárva van. Tehát egy kicsit úgy be vagy otthon zárva a kalitjából, és arra hogy neked dolgásul. Ami persze szintén jó, csak egy idő után monó, hogy hogy mondják, szóval olyan unalmas, vagy monoton ez. Köszönöm a rendelkezésre állás, sajnálom az apropót.

Köszönöm szépen, mindenkinek szép napot. Viszont reményikkel ment, halottak. Igen. Szia Gábor fiala János vagyok.

Ilyen, ilyen, ilyen. Néztelek, A vonalban német, kérdező. Gábor. Azt kérdezem tőled, hogy itt van előttem a 2021-2022-es tanév őszi fél induló képzések. Ugye, én ebből most kettőt választottam. Az egyik az a színházrendező

ahol 2021. február 15-éig kell beküldeni az e-maileket a matkó.andrealkukas.hu e-mail címre, a felvételi vizsgákra pedig 2021. április 21- és július 2-a között kellő sor. A befizetés határideje, mert hogy fizetni is kell, az egyetem szakonként 4000 forint felvételi vizsgadiat szed, ezt február 15-éig kell befizetni

aki állami ösztöndíjra nem jogosult, ott a képzés önköltsége 950 ezer forint per fél év. Én azt van. kérdezem tőled, te egy 18 éves vagy, vagy, 19 éves vagy, vagy én, vagy ott vannak a felvételizők, magyarul eljön az a pillanat, az most már egyáltalán nincs olyan nagyon messze, ugye ez azt mondja, hogy február 15-éig, ma február 1 -e van, tehát van két hét. Igen.

Hova jelentkezik? Hogy hova? Ez a kérdés. Igen. Hát uh, már úgy értjük most, hogy azt feltételeztük, hogy egész, eddig, egész életében az van, hogy csinál, ez szeretne lenni. Ez Tehát ugye, ez ugye maga. Tudja, ugye a, ugye, ugye várjon, vagy ez a kérdés? Jó a kérdés, a visszakérdés. Ugye van egy intézmény. Uh,

de az intézmény az nem azonos az épülettel és a lifttel. Meg a vécékkel. Hanem az intézményt valójában a kar adja és az a szisztéma, ahogy tanítanak. A Harvard az nem a harvard Harvard, hanem attól Harvard, hogy valaki harvard tette. Az ötvös lórán Tudományegyetem, most nem fogom felsorolni őket, attól ötvös lórán Tudományegyetem, hogy miközben az épületei, hát

nem fantasztikusak, az ott lévő tanárok és az ott lévő uh, tanítási mechanizmus azért érdemes oda jelentkezni, bár uh, jogászképzés az országban számos van. A kérdés az, hogy számodra mennyiben és hogyan értelmezendő a mostani színház és filmülészeti egyetemre való jelentkezés mondjuk a tavalyihoz képest.

Igen, én azt gondolom, hogy tudok erre viszont egyszerűen egy metakorával változni. Kaposvára jelentkezik az, aki most jelentkezik színházrendezőnek. Ezen azt értem nyilván, ha arra kíváncsi, hogy mi a filozófiája a kaposvári képzésnek, akkor nyilván föl kellene keresnie olyanokat, akik itt végeztek. Vigyánszki Attila, ha jól tudom, akkor be is jelentette azt, hogy a képzés helye egy a Nemzeti Színház

ugye ott egy olyan filozófiát követnek, hogy elegánsan fogalmaznak, hogy hát ugye a gyakorlat teszi a mester, magyarul azt gondolom, hogy, hogy az lesz a képzéssel a legfontosabb része, hogy hogyan vetnek részt azokban az egyébként is alakuló produkciókban, ott, ott milyen asszisztenciát tudhatnak vagy

ilyen módon figyelhetik meg azt, hogy hogyan dolgozik, majd. Magyarul most arra a hiányosságomra hívtad fel a figyelmet, hogy nem néztem meg a Kaposvári Egyetem felvételi nem. rendszerét? Nem, én csak azt mondtam, hogy ha valaki követi az eseményeket, és ugye az mi gondolt kísérletünk benne egy olyan 18 éves van, aki eh, hogy mondjam, aki erősen figyel arra, hogy mi történt itt az egy évben, az, és és

és érdeklődik, akkor nagyjából ezt tudja lefűzni. Én szerintem lehet, hogy kellemes meglepetések vagy kellemetlenek fogják várni. Ez a Kaposvári tehát, Egyetem, ez mennyiben vetétása, hogyan vetítása, ha egyáltalán a Színház és Egyetemnek? Hát, hogy most mi van a Kaposvári Egyetem, azt én sem nagyon tudom, hogy az a meglepő fordulat a történetükre, hogy a színész,

a színházi, színházművészeti színházképző az vagy kar, az a Gödölői Agrártudományi Egyetem része lett. Nem tudok erről, hogy ennek mi értel van. Ne arra, ne, ne, ne ezt nem értem. Tehát most nem azért kérdezek vissza, mert ez jó pofá hangzik, mi tartozik Gödölőz? Hát a Kaposvári Egyetemnek az a kara, amelyik a színházi

képzéssel foglalkozott, az a rejtélyes jó polennek, az egyetemnek a része lett. Eddig hol Tehát, volt? Eddig Kaposváron, én úgy tudom.

De most Kaposváron ez megszűnt, most zajlott, és... Ez nem körbe egy évvel... Oké, okay, rendben van, hát le lehetek maradva, tehát a felkészülő az nem kell, hogy tegnapi legyen, lehet az egy éves, függetlenül attól, hogy azért kevés... Azért eddig a Színház és Filmőszeti Egyetemről nem volt, tehát nem volt ilyen mértékben szó, szerintem kifejezetten sajnálni fogjátok majd, amikor a reflektorfény fény rólatok. És akkor Kaposváron nincs is képzés?

Hát szigyel, ennyire teket nem tudom, valószínűleg nincsen, hogyha egyszer ez a parát kerül. És a gödöli egyetem, egyetem, egyetem ugyanannyi És a gödöli egyetem ugyannyi szakot indít, mint a, a pesti? A gödöli egyetem azt hiszem, hogy mint ilyen szintén, hogy a modellvárás, son eset át, megint milyen finom fogalmazott. Tehát ott, ott kialakult valami egy új struktúra, ott összevontak, azt hiszem több felsorozatási intézmény

amelynek része volt, a, volt ez is. Ez És a, a... gödöllői Egyetemen kifémjezzi a színész oktatást? Hát ez jó kérdés. Azt, azt hiszem, hogy a...

Nem olyan régen még volt amit ami Györgynek osztálya, de hogy se és teljes és Károlynak így, de hogy ezek, a, ezek az utak már végeztek, -e ennyire az én nem merültem. Annyiban az jó, az jó hogy ez nem. előjött, és annyiban kapura jött az én tájékozatlanságom, hogy azt kérdezem tőled nem szemrehányó jellegel, még akkor is, hogyha úgy tűnik

hogy neked egyébként, mint itt az SFE tanárának, vajon milyen mértékben kéne tudnod azt, hogy Magyarországon máshol hasonló képzés hogyan folyik abból adódóan, hogy ez mégiscsak egy szűk kör? Vagy Igen, nem kell? Bizonyára nem tudom eléggé. Tehát ez... ez, De ez korábban nem jelentett problémát? Mint hogy most se. Legfelje neked nem, nem tudsz nagyon, válaszolni. Lesz.

Itt egy Viszonylag, hogy mondjam, ehhez képest, a feszültékhez képest, de most élünk. szerintem egy viszonylagos békésebb egymás, ellet, egymás mellett élés volt olyan, hogy a két egyetemnek a hallgatói viszonylag rendszeresen közös projektekben vettek részt, vagy segítették egymást, tehát nem volt ez egy ilyen uh, hihetetlen, kielezett ellentét. Azt kérdezem tőle... nekünk most sem a Kapasari Egyetemnel, vagy

bármivel, ami ennek jó utódja. Jó, csak azt kérdezem bajon. tőled, hogy ha egyébként nagyjából ennyit tudsz erről a gödölői izéről, akkor miért gondolod, hogy inkább oda jelentkeznek, mint a Színház és Egyetemre? Mennyi... Nem, akkor félreértetlenül fogalmaztam. Én azt mondtam, hogy metaforának használom, egy olyan típusú képzésre jelentkeznek. Ha valamire lehet következtetni, akkor erre. Tehát, hogy itt, itt egy másfajta színház rendező színész képzés lesz,

Ezer elfoglaltsága miatt, vagy ki tudja miért, más elveket, van nem tudom, a vigyántke a féle oktatási módszer az erősen a anyaszínházhoz, illetve több színházhoz kötődik. És ezt mondta is, hogy miután ugye, mint tudod, az Odri színpadot föltetve a református egyház kapja vissza, és a tervek szerint az uránia lesz egyszer a színház és filmeki szolgáló

oktatási tér, amit azért nehéz elképzelni, mert színpadménysége, mondjuk három méter, ha tudom, mindegy, zárója bezárva, emellett azt mondta, hogy ő a Nemzeti Színházban fogja az oktatás nagy részét elvégezni. Tehát uh... érted, nem azt mondtam, hogy jelentkezzen Kaposvárra, mert az nem tudom, hogy jelenleg mit jelent, hanem azt mondtam, hogy arra kíváncsi, hogy hova jön,

Hogyha ide jelentkezik, akkor azt mondta, erre váltottam azt idézve, ez kapos. Milyen jó, hogy ezt mondod, látod, minden mondatnak van jelentősége, hiszen á, ugye ami a gyerekeinknek az iskola választásához tartozik, ott voltak iskola látogatások, talán olyan is létezik, hogy egyetemlátogatás, én nekem fogalmam sincs, de valami azt hogy igen, ilyen korábban lehetséges volt.

Abszolút nyílt napok vannak minden felszaketes intézményben, nálunk is. De nálunk. nálatok például a nyílt nap az azt jelenti, hogy online térben valahogy követni lehet hát, azt, ami most folyik? Igazad van, hogy ez, ez a helyzet ez nagyon különleges, hiszen erre eddig nem, nem nagyon volt példa. Valószínűleg nem nagyon tud mást jelenteni, vagy nem nagyon tudhat más De bárki jelenteni. eddig hozzád ilyen ö, okból fordult, vagy nem? Most? Igen.

Most nem, korábban voltak persze. A február 15-e az nincs olyan nagyon messze. Be kell adja a jelentkezését. Igen. Igen, hát ezek, ezek a nyílt napok nyilván most elmaradtak. De hát online térben lehettek volna a nyílt napok? Lehettek volna, igen. Csak ahhoz például kellett volna így menni, hogy van a oktatás.

Tehát az egy kicsit későn történt. Ha már itt tartunk, akkor egyébként az oktatás mikor kezdődik? Mert van, aki úgy tudta, hogy ma kezdődik, de van úgy, hogy február 22-én kezdődik. Legutóbb ez hangzott el. Mikor kezdődik? Most az egy másik kérdés, itt a... ti alapvetően egy másik naptárból dolgoztok. Itt Igen. már egyébként nagyjából egy hagyományos néző elveszti a fonalat. Igen, fonalat. Így van. Hát erre nagyon határozottan tudok váltani ma. Ugyanis kurzus hét van a...

De a kancellár február 22-ét mondott legutóbb. Igen, hát ez, ez a bizonyos párhuzamos valóság, amire... De olyan kérdezik. nincs! Hát érted, ez a Bergson féle szubjektív idealizmus, állj egy trolli áll, és akkor meg kiderül, hogy az csak álmodod-e, vagy sem. Ez a Schrödinger tanélre. Hát, hol van, hol nincs, Érted?

Hát ez, ez viszonylag egyértelmű, hogy van, mert hogy nem tudom, 40 vagy 50 kúzós hirdettünk meg, és a nagy részük betelt. Tehát, hogy föltetően ezek a kúzósok zajlanak, ha körülbelül egy óra múlva el fognak kezdődni, és egész héten zajlanak majd. Ugye, legutóbb arról is szó esett, hogy a nagyjából 400-500 főből nagyjából a negyede.

Ez még egy múlt heti adat volt, beiratkozott, vagy valamilyen administratív kötelezettségének eleget tett. Igen. Azt te tudod, tudsz bármilyen számot, hogy egyébként hány diák tette le a voksát, és most nem tudom megmondani, hogy mi mellett. Uh -huh. Hát, igen, exakt számokat a következőket tudok mondani. Tegnap este is részt vettem egy fórumon, ezen általában 150. -en

hallgató és oktató van együtt jelen, nehéz ebből egész pontos számokra következtetni, az viszont biztos, hogy a, hogy a 3 -e Egyesületet 30-on alapították, de csak azért, mert, mert ez egy villámgyors alapítás volt, és azóta is folyamatosan csatlakoznak hozzá,

itt azért azt el kell mondanom, hogy aki azt az egyszerű képletet gondoljál. És egy aki a Free SF-ének a tagja, az nem lehet tagja az egyetemnek? De pont ezt mondom, hogy, hogy ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem lehet tagja az egyetemnek, semmiféle ilyen kritérium nincsen. Hiszen a Free SF-e egyesület legfontosabb célja,

az egyfelől a hagyományoknak a megőrzése, vagy ennek a nyitott szellemiségnek a megőrzése, másfelől pedig az autonómia visszaszerzése, és én azt képzelem, hogy ezért nem csak azok tehetnek, akik mondjuk nem folytatják a tanulmányaikat, vagy bármilyen Ha valaki hozzá, nem folytatja a tanulmányát, az hogyan teszi ahhoz? Mit, mit mulaszt el? Hát, ugye ez teljesen egyértelműen úgy lehet, hogyha

Megszünteted a hallgatói jogviszonyodat. És ahhoz mit kell tenni? A, a, ennek a puhább verziója, csak valaki passziváltat, mert akkor ugye ez végül is nem történt semmi, hiszen ez a jogszabályok bárkinek, De ez hogy ez működik, működik effektív? Ez mit kell tenni? Úgy hogy, úgy, hogy amikor fölveszed a tárgyainat, aktívra lehet állítani a hallgatói jogviszonyodat, illetve passzívra.

Uh -huh. Tehát ezt megteheted egy bizonyos dátumig, ez is a párizanos valóság része, hogy a mostani vezetés szerint ennek a határideje február 14-e.

A Nemzeti Felső a Törvény szerint viszont március közepéig lehetett megtenni, újabb, újabb dolog, ami lehet meg itt a jogát. Sok ez az időcsúszás, amit ma már az internetben ismerünk, mert amiről én beszélek, azt van, aki csak fél perc múlva hallja, de, vagy látja, Igen. de azt árult el nekem, hogy ez az idősík, amit még annak idén, Horhe Szempru nagy utazás című könyvében, mert egyszer indultam egy országos versenyen az idősíkok szerepe, Horhe Szempru.

Uh, uh, uh, nagyutazás című könyvében, de ezt, az, ezt a másfél időség csúszást, ezt tartósa hogy lehet elviselni? Hogy te megkérdezed tőled, hogy hány óra van, és azt kérdezed vissza tőlem, hogy kinek a szempontjából, mire azt mondom, hogy ba meg, ne hülyéskedj velem, mi az, hogy kinek a szempontjából, hány óra van, mire te azt mondod, kinek a szempontjából, és azt mondom, elnézést évet, valaki másról fogom megkérdezni, hogy hány óra van. É,

Hát figyelj, ugye ez körülbelül két hetente megkérdezed, és mindig kívül valamit. Én is kíváncsian várom, hogy mikor ütközik össze ez a kétség, vagy hogy hogy mikor lesz folytathatatlan ez a kétségre narratíva. Ugye az nehezíti meg, hogy hát azért egy ilyen ugyan puha, de mégis egyőre még valamennyire működőnek látszik jogrendszerben élünk, amely,

szerint a bíróság mondjuk eddig háromszor jelette az, hogy melyik valóság az, ami jogszerű. Ennek ennél nem történik semmi érted tehát hogy, hogy egyáltalán nem tudom, hogy mi lesz az a pillanat, amikor ez tartozhatlannál válni. Um, azt lehet tudni, hogy milyen keretszámokkal dolgozik az egyetem, és hogy az egyes szakokra hány embert vesznek fel?

Igen, mert, mert ebben nem változtatott a vezetőség, tehát a filmes alapképzés az annak az a neve, hogy 6x6, ez már jelzi, hogy 6 szakon 6 hallgatót vett föl. A, a mesterszakok 6 és 10 között szoktak felvenni a hallgatókat, ugye színés szakokon,

néha jóval többet is fölvetnek. Tehát ezek a Azt lehet tudni, hogy kik a felvételiztető tanárok, és kik az osztályfőnökök? Hát az intézetek sorra nyilvánsegra hozták ezt, ha valaki az a hónapjára megy, akkor látja ezeket a neveket föl, tehát, ők is felvételiztetnek. Ugye ez, ez is egy érdekes dolog, mert

Hát, mert ennek is volt egy valamilyen fajta kialakult rutinja. Nekem nincs arról információ, hogy most ezek a felvételek hogy szoktak zajlani. A filmes felvételikről van ugye elég hosszú ideje mindenféle tapasztalatom, ott azért minimum három forduló szokott lenni, és egy elég, eléggé hosszú és alapos folyamat. Valószínűleg ezen nem nagyon lehet változtatni, lévén, hogy az a

az a természet ennek az iskolának, hogy ez egy nagyon pici művészeti egyetem, és sokkal fontosabbak a, a többi egyetemnél a személyes viszonyok, ez nem változott meg. Úgyhogy gondolom, hogy most is egy föltet van, egy alapos és hosszú folyamat végén fognak. Van-e egyetlen osztályfőnök, aki megmarad a múltból, és a, a múltban is volt, és a jelenben is az? Vagy az lesz uh -huh. majd szeptembertől?

Nem tudok róla, hogy lenne ilyen. Azt kérdezem, hogy vajon a szeptembertől induló oktatásnak a tematikája az, hogy hogyan folyik az oktatás, azzal kapcsolatban milyen reményei, vagy mit, rossz a mit tudnak azok a tanárok, akik most ott vannak

és akiknek ugye azt mondták, hogy ők végigvihetik az osztályukat. A végigvihetik az osztályukat, az ugye nem egy tanévre vonatkozik elvileg, vagy az én felfogásom szerint, hanem egészen addig, amíg ők el nem végzik az egyetemet. Igen, hát a magyar felsőoktatási képzés egy akkreditációs rendszerű, ami azt jelenti, hogy az egyetakoknak nagyon komoly leírása és mintatlan terve van. Amint csak nagyon van, van benne némi, hogy mondjam,

szabadság, de nem nagyon sok. Tehát a fakultat és tárgyak között lehet improvizálni, de az egészet viszontosan erősen körülbácskázzák mindenféle jogszabályok, tehát attól elég nehéz eltérni. Az, az tudja a különbséget jelenteni, hogy kitanítja ezeket a tárgyakat, hiszen ezek azért is olyan fogalmak, amik elég tágak. Tehát

mondjuk dramaturgia, egy gyakorlat címén nagyon sok mindent lehet csinálni. A, a mostani pályában. tanári karból lehet -e tudni, hogy akaratuk szerint hányan maradnának? Ne, én ezt nem tudom pontosan. Nem. Ami a te személyedet illeti, az mi múlik, miközben májusban nyugdíjba mész? Hát a nem változott az a része, és akkor ezt tudom ahhoz is mondani, hogy, hogy, hogy azt említetted, hogy a

Körülbelül negyede a létszámnak beiratkozik, hogy még mindig uh, bizonytalan, hogy mikor lesz elismerve az őszi télét. Ugye szerintünk ez lezárult, meg a vizsgák, és ezeket dokumentáltuk is. Most a Neptun nevű rendszer, ez, amiben ezeket regisztrálni kell, korlátosan tehát Én például a gyakorlati jegyeket be tudtam írni

vizsgákat nem lehetett írni, tehát ez is egy ilyen meglehetősen bonyolult dolog. Tehát az, az, addig mindenképpen szerintem minden felelős tanár uh, marad, amíg amíg el nem dől ez a dolog. Tehát hogy nem, le, nem lehet egy fél évvel szórakozni, tehát nem lehet egy fél évnyi kreditet bizonytalanná tenni. Így aztán a az személyes sorsoddal kapcsolatos jövőképről mit tudsz mondani?

Hát körülbelül én az osztályommal vagyok, azt csinálom, amit ők. Azt ugye tudod, hogy aki nagyon akarja követni, az tudja követni ezt. De miután az érzelmi azonosulás, ami egy nagyon fontos dolog volt, a vasutcai foglalásról adódóan megszűnt, ez gyakorlatilag tengeri kígyóvá kezd válni. Hát persze, persze, ez teljesen világos. Tehát, tudom. hogyha az RTL klub adná ezt a sorozatot, akkor valamikor hajnali háromkor adná, azt hiszem.

Tehát még a barátok Igen, közt mi... is korábban lenne. Igen, hogyha érzékeny volna a dramaturgiája, akkor kitágítaná ezt a magyar felesögtetásra, és mindjárt megiztalmas volna egyébként. Láttam, láttam egy kommentet, arra nyitottam ki a gépet, hogy körmenni úr azt írta, hogy nem le, most már kicsit unalmasak vagyunk, hogy nem lehetne leszállni erről az ssc Ugye, tehát ő is úgy fogalmazott, hogy ez az SSC -e

volna egy maroknyi művédcsoport hepciáskodik heptiás, itt az érthető szabadság eszményének nevében, de hát most már azért kurva most, Na Most azért mindenkinek felébb figyelmet, hogy érdekes fordulatok zajlanak, közben három nagy tudomány, hogy a sikerült úgy amektálni, hogy kiderült, hogy a

az ott dolgozók jelentősége ezzel egyáltalán nem érte egyet. Tehát van, ahol egyszerűen felszorították a dékánt, hogy mondjon le, mert nem képviseli a saját karának az értekeit, amely egységes a modellváltást te van Tehát ez, ez szerintem, mint ahogy nagyon sokkal elmondtam már, egyáltalán nem csak rólunk szó, csak rajtunk látszik.

Ha már itt tartunk, akkor a múlt hét péntekén felvettem Stumf István kormány biztossal a kapcsolatot, Igen. és ha minden igaz, akkor a héten találkozunk. Mi régóta ismerjük egymást, de nagyon régen Igen. nem találkoztunk, és aztán, ha minden igaz, interjú szituációba helyezzük magunkat. Az aktuálpolitikai része, sokkal jobban érdekli az embereket, az viszont nem tartozik a fősodorhoz, az gyakorlatilag arra jó

hogy az origótól a 168 óráig, a magyar nemzettől a 24. húig, de lehet, hogy rosszul helyezem a hangsúlyokat, mert nem kéne ez attól, írhassanak róla. Ilyen volt Koltai Lajosnak a leszerződtetése épp úgy, mint a Sós Pétertől való elvállás a Ferencvárosi polgármester részéről, amelyek mind olyan aktuál politikai tartalommal lettek megtöltve, amilyen aktuál politikai tartalommal egyébként nem rendelkeztek,

de mindent elkövettek annak érdekében, hogy egy nem létező ágynemű húzatba egy létező ágyneműt beleszuszakoljanak, és hát ha ilyen igyekezet van erre, akkor ez általában sikerülni is szokott. Itt hívom fel, szíves figyelmedet arra, hogy közben természetesen

a végletekig elcsigázott színészek és rendezők egész bornértságokat tudnak mondani és írni. Így aztán a Baranyi Krisztina posztja alatt lévő valamikor általán fellel, de tegnap nem talált fullátár Andrea Hajrá, tehát aki egyébként a saját elkeseredésében saját maga ellen dolgozik akkor, amikor ő maga tölti meg ezt olyan politikai tartalommal, amitől egyébként elhatárolódik a konzekvensen viselkedő Baranyi Kristina

azzal nem biztos, hogy jót tesz, és amikor más pedig a holokausztra uh, tal veti egybe azt, ami most uh, uh, a Színházis filmvészeti Egyetemen uh, történik, az szintén elveszti a maradék józan eszét. Volna igény erre, de azért közben nem árt, hogyha az ember szárazon tartja az eszét. Így van. Én egyébként, hogy a látszalag nem fog tartozni, Én kell lakom, és az utóbbi időben a kutyatartók ellen

egy ilyen, hogy mondjam, egyre nagyobb hullámokat vezetői indulat kezd megfogalmazódni a kapcsolatos Facebook bejegyzésekben. Természetesen a kutyatartók ugyanolyanak, mint eddig voltak, a kutyák is olyanok a helyzetünk nem az. tehát Én azt látom, hogy valahogy elkezdi elveszteni tényleg a, a józan eszét, a bizonyos értem az egész ország, tehát hogy

most már ez a fajta bezártság, amiben élünk, ez a minden szempontból abnormális világ, ez olyan indulatokat gerjeszt, amit időnként teljesen irracionális módon fogalmazódnak meg. És én ennek tudom be sokszor ezeket a túlinterpretációkat is, nem föltétlenül csak a Sanda politikai szándékoknak, hanem egy ilyen világban a

a paranoid gesztusok általában meg szoktak szaporodni. Tehát most uh, miért bárki félreérteni, nem ezt a kettőt, akiket említettél, nem őket akarnám minősíteni, Nem általában mondom ezt, hogy ezt tapasztalom, hogy irracionálisan túlzó reakciók érkeznek nagyon sokszor mindenre.

Az tény, hogy a politika elfoglalta ezt a terepet akarva-akaratlan, azt hiszem inkább akarva, hogy ilyen mértékben azt nem tudom onnan kitakarítani ezt, ahova betört, az nem lesz egy könnyű folyamat. Ami Koltai Lajos személyét illeti

Ase Tamás egy végtelenül visszafogott facebook posztban reagált erre, ennek az utolsó pár sorát idézem. Az, hogy 75 éves lesz, csak libernyáknak bélyegzett tanároknál lehet kifogás, de az az igazság. Az igazi nagyhírű operatőrök snurban végig dolgozzák az életüket, és legtöbb ügynek csak idősebb korába jut ide és energiája a folyamatos oktatásra. Ha Koltai most rászállni az időt, hallgatóinak hasznára lesz zárójel, a zárójelba teszem vállalásának antiszolidáris, morálisan tarthatatlan voltát, talán el

számol legbelül, ha egyszer majd kicsit kevésbé szereti magát, ez gyakorlatilag Aser Tamásnak egy végtelenül visszafogott, és sokak számára ajánlható, de mégis a visszavonna nem ajánlható, mindenki eldönt, hogy hogy reagál. Magával Koltai Lajossal, a Mandiner készített interjút őri Krisztina, ez, ha jól tudom, ezt talán tegnap előtt látott napvilágot itt,

arra a kérdésre, mit szól a színvészeti egyetem körüli tiltakozásokhoz, az átalakulást övező feszültség mennyire fogja lehetővé tenni a nyugodt munkát. kérdezik Koltai Lajostól, ő az alábbi választ adja erre. Egyáltalán nem vagyok részese része ennek. Engem egy feladattal kerestek meg, egyéb dolgokkal, belső konfliktusokkal egyáltalán nem foglalkozom. Nem is tudom egyáltalán, hol tart a helyzet, hogy kimaradt és kiment el. Ez egy rossz feszültség, ami nagyon nehéz feloldani, kezelni és nehéz lehet benne részt venni is. Én csak azt tudom, hogy engem felkértek egy feladatot.

Én pedig elvállaltam, és biztos, hogy mindent meg is fogok tenni érte. Örülök, hogy méltó körülmények között új helye lehet majd tanítani, és végre elindulhat egy új korszak a filmes képzésben. A magyar film, ügye most jó csillauzat alatt áll minden adott ahhoz, hogy valami igazán jó szülesse. Hát tudod, János, igen, visszafogott volt a Sér Tamás. Nálam a kicsi buk azért kikandikál ilyenkor. Hip-hop. azért ez a szöveg. Ez a

valami olyan szintű önfelmentés, és annyira hamis narratíva, hogy... Jó, Bodolai Géza egy másik interjúban a HVG-nek azt is elmondja, hogy ő sajnálja, hogy nem járt az épületben, és amikor tartott a demonstráció, akkor véletlenesen vezetett arra az útja. Az önfelmentésnek mindenki a saját maga által akreditált egyetemét járja.

Van, pontosan, négy van, négy van. Végül, de nem utolsó sorban, hadd kérdezzek rá a Free SFJ-re. Január 25-én azt tették közzé, köszönjük nektek a rengeteg érdeklődés és biztos, biztatást, amit folyamatosan kapunk tőletek. Az Egyesület jövőjével kapcsolatban még sok a kérdés, de egy biztos az oktatás, a művészet és a kutatás szabadságáért továbbra is pártokról és ideológiától független állunk ki. Hamarosan minden információt megosztunk veletek, belétve azt is, hogy milyen formában tudtok támogatni minket. Addig is

figyeljetek az oldalunkat, és kövessétek az autonómia törekvéseket szert az országban. Mint azt te is jól tudod, az én barátném a Népszava kulturális rovatának vezetője, mi ezt viszonylag jól megoldjuk, tehát nem szoktunk, nem az a Heltai jenőféle operett előadást, tudod, ahol állandóan egymás elé állnak, mert mind a kettő ragaszkodik ahhoz, hogy a színpadot neki kell uralnia, de e tekintetben ugyanarról a problémáról számolunk be egymásnak, hogy ami például ennek a free

SFE Egyesületnek a jövőjét illetve mindaz, ami bele van álmodva, ezzel kapcsolatban ilyen hihetetlen nagyívű hallgatás van, miközben a kíváncsiság mértéke meg nő. Aztán eljön egy bizonyos pillanat, amikor lehet, hogy a Fili SFE Egyesület úgy robbant, hogy már a közérdeklődés nem is fogja annyira a kíváncsiságába fogadni őket, mint amennyire nagy horderejű lesz a bejelentés. Valójában az, hogy itt miről van szó,

azt nagyjából érzékelteti lehet, vagy te is a hallgatásba burkolod magad? Még burkoloznék egy darabig, hogyha a két hét múlva is tág, már biztos, hogy nem fog burkolozni. Jó, Ez rendben. Van.

Kaptál, kaptál egy kéthetes meghívót. Én tegnap elég el nem ítélhető módon, én tényleg nem vagyok normális. Hát vasárnap az ember nem dolgozik, de én vasárnap is dolgozom, mint ahogy mindig dolgozom és sohasem dolgozom, hiszen amit most csinálok, az nekem nem munka. írtam szarka Gábornak, aki vendége volt a KF Jancsinak, és másfél órán keresztül válaszolt a kérdéseimre, úgy, hogy közben arról volt szó, hogy nagyjából 20 perce van, úgyhogy a készségessége az egészen maximális volt, és kiderült, hogy ő valójában szintén egészen más

nézi ezt a történetet, és ez a szemszög abból a, azon a módon, ahogy ő ezt a pozíciót elfogadta, tökéletesen érthető, miközben nyilvánvaló az, hogy ti két különböző földrészen találtátok meg Európát, ezt már csak ugyanúgy, mint az idősíkokat kell egyesíteni, nem lesz könnyű, valószínűleg lehetetlen. Én tegnap arra kértem őt,

hogy tegyen bátortalan lépéseket, ennél konkrétan voltam is kevésbé szofisztikált, hogy összehozzon Vignyánszki Attilával, amire ő azt mondta, hogy hát ő ezt nem tudja megígérni, de megteszi, úgyhogy az első találkozásom Szarka Gáborral úgy tűnik, hogy kifejezetten jól sikerült, mert egyébként ugye vagy nem válaszolt volna az sms re vagy azt igen. mondta volna, hogy neki ez nem dolga,

én mindent elkövetek annak érdekében, hogy az emberek minimálisan tájkozottak legyenek, vagy úgy, ahogy Körmendi úr írta, én ezt nem láttam, mert nem követem, végtelen unalommal töltse őket, mert azt mondja, hogy annak idején Misike kiállt az én

ahonnan fantasztikus kilátás nyílik Budapestről, és volt a játék, és azt mondta, Misike, nézem, de unom. E, és akkor volt talán nyolc éves, e, megértem, hogy Körmendi úr Misike, néha én is Misike vagyok, és néha én is Körmendi úr vagyok, ugyanakkor belelátom azt, amiről te beszélsz, amiért meg fogom keresni Stumf Istvánt, és az már mindjárt egy másik gombóc, egy nagyobb Igen. gombóc, e, amiről nem biztos, hogy meg kéne feledkezni, különös tekintettel arra, hogy Körmendi úrnak is lehetnek gyerekei vagy

a gyerekeinek gyerekei, vagy bármilyen ismerős, aki még egyszer egyetemre akar menni, és akkor azért ez nem lesz teljesen közömbös, hogy ez milyen formában lelhető fel itt Magyarországon. Akkor két hét múlva. Oké, okay. szia. szia! És mindenkinek viszont hallásra. Át fogom adni. Ahogy annak idején tégyel mondta, üdvözlöm a népet.

Szombati Károly. Fiala jó reggelt kívánok. Jó reggelt tiszteletem. Először is gratulálok a telefonszámához. Ez egy zseniális telefonszám. Ja, köszönöm szépen. Másodszor pedig azt arra kérném, hogy legyen szíves, mutatkozzon be. Szombati Károly vagyok. Oké, de van, nem arra kértem, hogy mondja el a nevét, mondjon valami röv, rövid szívit. Ja, <gül> rövid szívit. E, tehát Szombati Káré vagyok,

a Csálltapartment hotel vagyok az ügyvezető tulajdonosnak. Hány éves? Mivel foglalko? <gül> 54 éves vagyok. Ezt a céget én 31 éve alapítottam, a semmiből építettem fel ezt az egészet. Cseperő jövök egy csóró munkás családból, és akkor 90-ben kitaláltam

hogy béreltem négy lakást ebbe a házba, és vásároltam az ötös pénzemen egy mobiltelefont. És e, akkor azt csak úgy tudtam megvásárolni, hogy akkor jött be az áfa és lehetett kérni e, haladtott ÁFafizetést, És e, e, tehát így tudtam csak megvásárolni a telefon, mert még telefonunk sem volt otthon, és a turizmushoz e, elengedhetetlen. És voltak kapcsolataim a ibuzba,

bementem, mondtam, hogy engem ilyen nappal lehet hívni. Milyen kapcsolatai voltak az ibus egy alig huszonévesnek? Így van. Előtte én itt szembe a Bara Panzióba, a Bara Hotelbe dolgoztam, mint recepciós. Abban az időben nagyon megkeresztett volt a, a középkategóriák, illetve az olcsóbb szállásokra. Tehát nagy hiány volt ebből

ezekből, és euh, tehát innen van nekem a kapcsolatom az i Mert ott napi szinten kellett kommunikálni. Ezek szerint ez egy 6, közel 30 éves történet. Budapesten hol vagyunk helyileg? A az első kelletben, el, első körületben a úton. Hogyan lett ebből szállod, ebből a négy lakásból?

Öh, tehát eleinte én végeztem minden feladatot, én hoztam, vittem a vendégeket, én takarítottam öh, mindent én intéztem, az anyukám most a törőközöket meg az ágyméket. és akkor öh, még béreltem lakást ez egy öh, tehát még béreltem lakást ebben a házban öh, és ami és ezek szerintem nem, nem szállodának épült ami nem egy vendégháznak épült tulajdonképpen és öh,

Ö, az valamelyik minisztériumhoz lakás? tartozott? Nem, én külketszégek ah. építették, uh -huh. három uh -huh. külketszégek ilyen. Jó, de ez építették azért fontos, a... hogy maga a szoba vagy a lakás kialakítása az eleve erre, mert ahogy most működik, igen. lehetőséget igen. adott. Igen. Abszolút, igen. Itt, itt garzonlakások uh -huh. vannak ebbe a házba. 28 nézetméteres a legkisfebb, és...

43 nézetméteres a legnagyobb. Mennyi időt telt el, mire az egész ház az élet Még nem az egész az ház az <gül> Látja, milyen... Meg kell tanulni, kérdezni, hiszen azt kellett volna kérdezni, hogy az egész háze az öné, és akkor erre mit válaszolt volna? Nem, nem az öné És a, az a, mar, a maradék részben mi van? Lakók vannak. De a vágya az, hogy egyszer az öné legyen? Abszolút, igen. Mekkora része nem az önő?

Ö, még egy ilyen 30 száverek körülbelül. Az érdemben változtatna a leányzó fekvéső? Annyira nem. Ha jól értem, Orbán Viktor még gyerek volt, amikor ön mert nagyot álmodni. Igen. És ez ahogy... Nem is á... Hát 30 évvel ezelőtt én nem álmodtam nagyot, tehát ez így fokozatosan, csak

a hát hat, nézze, ez, a volt, négy, ez a négy lakás, meg a telefon, azért maradjunk abban, hogy ahhoz képest, hogy ön korában a barában volt recepciós, azért az nem volt kismihály. Most miért csökkenti annak a jelentőségét? Ö, nem, csak először tehát én nem úgy jöttem ide, hogy én ezt a házat azt én értem, azt én tökéletesen értem, de a magját elszórta, arról nem beszélve, Minden. hogy ott hagyta a biztos, a bizonytalanért. Hát, ez pontosan így volt. Kinek adta ki? Turistáknak.

Honnan tudták, hogy van? Az IBUSZON keresztül? Az IBUSZON keresztül. Ingen. Milyen volt a kihasználtság? 70-80 százalék. Az nem rossz. E, valójában most ebben az ingatlanban hány kisebb, nagyobb e, rész ingatlan az öné? Ezt most én nem szeretnék válaszolni. Rendben van. Akkor azt kérdezem öntől, hogy ön ennek egyedüli tulajdonosa? E, igen.

A Igen. Azt kérdezem öntől, hogy a, nem az elmúlt 30 év, most már csak mondjuk az elmúlt szedj, szedjük le ezt az utolsó pár évet, meg az első pár évet, alapvetően hogy működött? Ez egy háromcsillagos alapvetően. szálloda. Igen. Igen, Alapvetően egy ilyen 85-90 működtünk kihasználsákkal működtünk. Egyébként. Ez elsősorban azon, azon múlik, hogy baromi jó helyen van? Igen.

Illetve azon is, hogy, hogy kedvesek vagyunk folyamatosan, tehát nagyon kedves az egész személyzet. Hány emberről van szó? A Jelenleg most csak 25-en vagyunk, de ezt a házat ugye, van egy éttermünk is, ezt körülbelül 55-en két ember tudja üzemeltetni. Fénykorában mennyien voltak? 55 volt a legtöbb. 55 volt a legtöbb. Igen, uh,

azt kérdezem öntől, hogy egyébként egy ilyen szálloda mennyire családias, a szónak abban az értelmében, hogy maga a személyzet létszáma hogy alakul, illetve ezt mondta, de hogy a személyek maguk mennyire állandóak, mekkora a fluktuáció? A fluktuáció folyamatosan jelen van.

Uh, időszaktól függően uh, dinamikusabb, illetve lelassul, attól függ, milyen kereslet van az emberekre, a munkaerőre. Uh, két emberünk van, aki több mint 28 éve itt dolgozik nálunk. Az igazgatói lesz az egyik főportásunk. Uh, uh, két ember van, aki több mint 25 éve nálunk dolgozik. Három ember van, aki több mint 20 éve nálunk dolgozik. Három ember van, aki több mint 15 éve itt dolgozik

és most így nem tudom hogy vagy hány olyan ember van, aki többis tíz éve így dolgozik. E, alapvetően én e, hosszú távon gondolkozom, én nem vagyok egy ilyen igazi e, profi kapitalista, e, nekem nagyon fontos, hogy e, e, érzelmi egy is, e, kikkel dolgozom együtt, akikkel én jó érzem magam, az, az, nekem az fontos, hogy ezeket én megbecsülöm. Külföldi hazai vendégek aránya?

A hazai vendégek körülbelül 20-25% a maradék az külföldi. Azt kérdezem öntől, nem a naptól vagyok, ezt már kitalálhatta. Egy ilyen szállodáról az ember azt feltételezi, hogy ez tisztes megélhetés biztosít a tulajdonosának? Abszolút. Ezzel együtt nem gondolt újabb szállodát nyitni, e, kaszinót e, konceszióba venni, ez az, ami az ön e, tulajdoni gyermeke, vagy másképp is áll van?

Azon egy kettő valószínűleg. É, így van. Van nekem egy másik cégem is, ott van egy üzletársam, de alapvetően é, én nekem az az életfilozófiám, hogy nem a minél többre kell törekedni, é, hanem az elegendőre. Az a másik, az én mivel foglalkozik? É, hasonló internetes szállás közvetítéssel foglalkozik.

Azt kérdezem öntől, és most az első periódust kihagyom beleért, hogy az első periódus is érintette önt, de ugye az ön szállodája azon szállodák közé tartozik, amelyről a szaksajtó rendszeresen beszámolt, én tehát nem vagyok egy úttörő a tekintetben, hogy megtaláltam önt. A legkülönbözőbb neves és kevésbé neves gazdasági folyiratok számoltak arról be, hogy különböző szállodák kvázi albérletet találtak

ki a szobáik foglalására. Amikor ön ezt kitalálta, akkor hol tartunk időben, és mi volt ennek a szüleménynek a lényege? Ö, de én az első pillanatból kezdve nem abba gondolkoztam, hogy akkor jó, akkor lehúzzuk a rólót és a bezárít a szállodát, hanem én abba a az emberén miatt aggódtam, hogy őnek itt munkát kell adni, biztosítani bármilyen keveset is,

illetve kézen kézenfekvőnek tünk, hogy mivel, hogy lakásokról van szó, ez hosszú távú bérletre is alkalmasak, és akkor próbáljuk meg akkor kiadni. Egyébként ez már régóta motoszkált a fejembe, ugye Budapesten a turizmusnak van egy dinamikája, ami azt jelenti, hogy azért január, február, március hónapok,

ilyen low season, tehát ilyen kevesebb a kiadmátság. Itt állt a nekem a szobát, és már egy pár évvel ezelőtt is gondoltam arra, hogy meg kéne próbálni kiadni egy pár hónap. Jó, a hát, ha hát ha már itt tartunk, tár... akkor azt meg kéne kérdeznem, és ezt nem is kérdezték meg mások, akik ehhez jobban értenek, hogy egy átlagos látogató hány éjszakát töltött önnél békeidőben? Békeidőben olyan 2,3 éjszakát.

Magyarul, hogy egyébként ez a múlt ebben a struktúrában nem alapozta meg azt, amit kitalált, ez az új szituációra volt kitalálva, beleért, vagy vagy lesz jelentkező, vagy sem. Híva. Ez Én tulajdonképpen egy ilyen, ez a szálloda, ez olyan volt, mintha valaki szállodává foglalna össze Airbnb lehetőséget az ingatlanja tulajdonságából adódóan. Ezt nagyon rosszul írom le? Pontosan. Nem, pontosan. Pontosan.

Ami különbsége... ennek az előnye és a hátránya is. Igen. de azzal a különbséggel, hogy nekünk azért komoly recepciónk van, van éttermünk, tehát mindenféle szolgáltatásunk van. Beleértve, hogy a, úgy, a, a, egyes lakásoknak saját konyhája is van? Igen. van, tehát mindenhol egy pici minikonyha van, eh, ahol egy tojást, egy tésztát, egy valamit el tud készíteni. Természetesen azért ezek nem alkalmasak arra, hogy egy karácsonyi,

díszlacsorát megfőzünk benne, mert sütő az nincs, de kérésre mikrovolámos sütőt az hozunk. Azt mondja, de meg nekem meg, meg kell, hogy nézzük az árakat, mert én már rámentem hajnalban az árakra, de egyáltalán nem biztos, hogy jó árakat találtam. Azt árulja el nekem, hogy békeidőben és most mi a különbség? Tehát az árak

a, főleg a budapesti turizmusban dinamikusan ö, működnek, dinamikusan képezzük. Tehát amikor sok vendég van, akkor emelik az állatok. Én értem, én ezt, értem, én ezt értem, most vegyük egy és ugyanazon lakásnak, apartmannak a, a kibérlés lehetőségét. Milyen Igen. apartmanról van szó? Mondjuk egy 28 négyzetméteres. Mondjuk egy 28 négyzetméteresről. Könnyebb kiadnak kisebbet, mint a nagyobbat?

Nem. Alapvetően a legtöbb lakásunk 28 és 31 Vegyük ezt a 28-at. Békeidőben ez mennyi volt? Tehát napi vendégnek, szálló vendégnek körülbelül egy ilyen 20 és 30 ezer forint közötti, Men inkább ilyen 15 és 30 ezer forint közötti összegbe került, két főre, egy éjtnek Oké, hogyha ezt, ezt veszük figyelembe és ezt beszoroznánk 30-szal,

akkor hát ö, kevés éppelméjű ember találnánk, aki ezt kivenni albérletnek. Különös arra, hogy az albérleti így. piacon ennek a töredékért találna magának így. albérletet. Hogy a alakítja jön. ki ennek a 28 négyzetméteres apartmannak az albérleti árát? A kereslet kínálat. Okay. Hát én, nekem az a Most am, mennyi? Ki legyenek az ö, egy 140 ezer forintért egy hónapra

Regivel ez oda-vissza, hol, hol mozgott az elmúlt időben? Tehát mennyivel volt a, kevesebb, mennyivel volt több, ha volt ugye. több? A legelső lakást én azt hiszem Március 22-én adtam ki, vagy 24-én pontosan. Így van, tehát én abban a pillanatban léptem másnap, vagy harmadnap, eh, ahogy belütött itt a krach

az első lakák 49.000 Ugye, rezérattak. Hát Amerikában tudjuk, hogy az egy, vagy legalábbis sokáig úgy volt, hogy a, a, a bérleti díjakat nem lehet változtatni. Ahhoz, hogy önnek ez rentábilis legyen, ha egyáltalán ez egy jó szó, mennyi volt az a maximális idő, ami ki lehetett venni egy 28 négyzetméteres apartmant 2020 márciusában? Hát az első körben én, én nagyon reménykedtem, hogy ez hamar le <há> fog ez a pandémia helyzet.

És maximum három hónapra írtam a ezért, ezért választotta a három hónapot, hogy nehogy véletlenül kitoljon saját magába? Így van, pontosan. Amit egyébként a nyár talán vissza is igazolt? Így van, így van. Aztán, Aztán eljött az ősz, azért... visszajötte a 49 ezer forintos bérleti díj? Nem. Annak a Nem. Tör... Ö, ö, ö, szeptemberben a lakásokat már 99 ezer forintért adtam ki.

Ami azt, ami azt jelenti, hogy a márciusi volt túl olcsó? Igen. Ami, ami azt jelenti, hogy akkor túl pessimista volt, vagy, vagy nem volt reális, de ha nem volt reális, akkor miért? Ö, hogy valamennyi bevétel legyen, illetve én is kíváncsi voltam a, a piacra, hogy, hogy ez hogy működik. 49 ért tavaly márciusban elment mind? Nem, nem, nem, nem. nem. Az körülbelül egy körülbelül ilyen

egy 15 lakást tudtam kiadni ennyi pénzért. Amennyiből? Tehát a 65-ből. Ez a 49 ez a rezsiköltséget is tartalmazta? Nem, ez plusz rezsik. Az mennyi? Az a 41-42 ezer forint. Az nem túl sok? Tehát itt ebben a...

Ebben a házban átlagot számolunk egész évben, ugyanannyiba kerül a, ö, a ö, közös költség, illetve itt azért akkor is volt portaszolgálat, takarítás. Tehát, Adott minden. esetben, ha valaki reggelit kért, akkor ez pluszba jött? Így van, minden, minden pluszba jött. Hetente, kialakítottunk egy, hetente, kialakítottunk, hetente egyszer takarítás? Nem, nincs. nincs. Nem, nem, ez, ez, ez, ebben semmi nem volt benne. De kialakítottunk egy mosó, konyhát

ahol uh, a lakók uh, tudnak uh, mosni, takarítóeszközöket lehet bérelni két nagy forintért egy órára, mint uh, porszívó, uh, a felmosóvödő, uh, szivacsok, portölőröngyok, hogy így oldják meg maguknak, de természetesen aki akar pénzért kérhet takarítást, és megy a szobalány, és megcsinál. A mostani 140 ezerben benne van a rezsi, vagy ahhoz is hozzájön? Nem, ebben benne van a rezsi.

Most hogyan van az, ami tavaly márciusban 15 volt? 45 lakásunk van Magyarul, hogy annak a háromszorosa? Így van. Ez Igen, vajon ez libában... folyamatosan változik? Mert én megtaláltam egy olyan segment, ez a közép távú

tehát alapvetően, a, aki ilyenbe gondolkozik, szeretné le tudni egy évre, minimum egy fél évre, hogy ki van Jó, a Jó, akkor most álljunk meg. Hogyan változott a három hónap a második periódusban? Ö, hogy ja, a második periódusban onnan már kiadtam a lakásokat, áprilisig lehetett béren. És most? április elsőig, és most július elsőig. Minek a függvényében alapítja meg a, a túlikot?

Remény <gül> motivál engem. Magyarul Remélem, most 5 hónap, azért... hónapra lehet kivenni. Igen. Igen. Amikor a leghosszabb volt, akkor mennyi volt? Tehát szeptembertől nem is. Már júliusban egy néhány bérlővel megállapodtam ebből az április tartó időszakban. Uh

nem tudom, hogy érdemes-e róla beszélni, hogy azok, akik igénybe vették ezt a szolgáltatást, azok vajon mit adtak fel ennek a kedvéért? Vagy miért választották ezt más helyet? Ez kiderült az ön számára. Egy az, hogy jó piaci árat határoztunk meg, illetve az, hogy két-három hónapra nem tud lakást kibérelni, és nálunk pedig lehet.

Ez, ez, ez, és, azonnal, abszolút, és, és, és azonnal volt, e, tehát nagyon sok embernek megváltozott az élethelyzete, e, sokan vannak, akik e, vagy családi helyzete megváltozott, éppen válószerve voltak, szakítottak, vagy időt kértek a másiktól, kibéreltek egy-két hónapra, e, illetve nagyon sokan, e, nagyon sok olyan bérlőn van,

akik építkeznek, átépítik a lakát, felújítják a lakát, és egy pár hónapra nem akarnak ott a porba. Nem akarok a... kellemetlenkedni abban segítsen nekem, hogy hogyan lehet azt áthidalni, amit ma egyébként szállodáknak valamilyen módon igazolni kell, hogy valaki egyébként üzleti vagy oktatási okból vesz ki szobát. Ez a konstrukció, amit ön kitalált, ez mennyiben egy új műfaj? Tehát ez az, az állandó tartózkodás

ez, én azt gondolom, hogy ez nem új műfaj. Ennek az a neve, hogy állandó tartózkodás? Tehát a hosszú távú bérlet nem. Tehát a hosszú távú bérlés az egy, az egy, azt nem én találtam ki. Jó, de a hosszú távú Mínűfajt. bérléshez egyébként ma nem kell valamilyen jogcímet találni? Én azt gondolom, hogy nem

de lehetséges, hogy most valami asmit kérdeztem, abban hirtelen őn is most gondolt bele? Nem, nem, nem, nem. Ez a szállalakövetség már a nyáron, nem tudom pontosan mikor állást foglalt,

Öh, hogy a hosszútávú bérlők azok nem számítanak üzleti utazóknak, vagy pedig oktatási öh, Még, Önnek ez utazóknak. azért fontos, mert egyébként ez alapján holnap akár be is zárhatnák a... Így van, így. Van, így, van, így van. Az egyébként, hogy valaki oktatási célból, vagy üzleti célból foglal szállást önnél, vagy máshol, azt milyen módon kell egyébként a delikvenysnek igazolnia? Öh, semmilyen módon, nekünk van egy ilyen formanyomutatványunk

Amin, amit ki kell tölteni az érkező vendégnek, aláírja, azt nem tudjuk, nem tudjuk semmiféle papírt kérni tőle, hogy bizonyítsa be, hogy milyen célból van itt Magyarországon. Azért ki az ne szolgáltassa meg, itt bármelyik vendégnek is a szenzitív adatait, de árulja már el nekem, hogy ez ügyben volt valaha is ellenőrzés? Vagy ezt hogy nem. lehet ellenőrizni? Nem. Én nem, ne, én nem tudom. Szerintem, szerintem se, hogy

Szívesen túles ezen a mostani perióduson. Mekkora gazdasági kiesés ez önnek így. 10 milliós. Több mint 10 Illetve nem kiesés, annyit kellett már saját pénzemben belatni. És az elmaradt hatoról nem is beszélünk. A százmilliós millió tavaly március óta?

Igen. Igen. Ami azt jelenti, hogy volt 100 milliója, vagy ez ügyben önnek kölcsön kellett fölvenni, és semmi közöm nincs hozzá? Egy része megvolt, illetve az a kormány részvétel nagy segítség volt, hogy lehet, lehet felvenni ezt a szétcséni hitet, ami három évre lehet felvenni, együtt kell a végén visszafizetni, és nagyon-nagyon-nagyon kedvező kamattal.

Azt kérdezem öntől, hogy mennyi időnek kéne eltelni ahhoz elnézést a barátságtalan kérdésért, hogy ön csődbe menjen. Éveknek kéne eltelnie még? Alapvetően én tulajdonos vagyok. Tehát van még egy szenárió, hogyha én minden ember kirúgnék ezt a 25 embert,

én ezt a mostani profilt, ezt körülbelül három emberrel tudnám működtetni. Takarítóval, egy karbantartóval, mondjuk még egy ügyintézővel, illetve én, és azt gondolom, hogy a pénzből én nagyon-nagyon hosszú távon meg tudnék ilyen így, csak nekem nem ez a téma.

Meg tudom érteni. Azon gondolkodom, hogy van-e még valami kérdés, de ha már ilyen feltáró vallomást tett, akkor önnek eszébe jutott-e bármi, amit még egyébként elmondaná, de én nem kérdeztem meg, de érdemes lenne elmondani, mert egy olyan egyéni tapasztalat, amit érdemes a kejfejancsival megosztani. Mm. Eh, amit én látok, hogy a legtöbb szálloda abba pillanatban bezárt, és elbocsátja az embereket, eh, én nem tettem

nálunk az embereknek a, a fele kilépett magától, mert aki nagyon nagy kényszer helyzete volt, azok, akinek kitele van, vagy abéletet kell fizetni, elmentek dolgozni a multikhoz, áruházba, árufeltöltőnek, bárhová, sofőrnek, fizafutának. Én, én büszke vagyok arra, hogy én nem rúgtam ki, nem kéte el senkit,

Tartom az embereket eh, annak árán is, hogy eh, a vettőségek árán is. És én úgy gondolom, hogy az élet az eh, folyamatosan ad, illetve elvesz. Most egy ilyen periódus van, hogy éppen nem elvesz, hanem nem ad. Én nagyon remélem, hogy eh, ezt az élet visszatúlja

nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Lástam, amikor pénteken megbeszéltük ezt az ételi rendezvút, akkor mondtam önnek, és mondta, hogy nem múlhatja kommentálni, meg tudom érteni, hogy legalább nyolc helyen beszélgettem. Egyedül az ön recepciósabb volt, olyan készséges majd ön

ami azonnali szóbaállást eredményez, holott egyébként azok a cikkek, amiket én áttanulmányoztam, négy-öt szállodáról permanensen ugyanazokról a szállodákról van szó. Én kerestem olyan szállodákat is, amelyek ezekben a cikkekben nem szerepeltek, de valami ismeretlen, vagy talán kitalálhatókból fogalmam sincs. Novellenőrt láttak bennem, ki tudja mit, provokátort. A legkülönbözőbb mondva csinált, vagy kevésbé mondva okból visszautasítottak,

így köszönöm a rendelkezésre állását, miközben őszintén sajnálom az apropót. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert, jó egészséget kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm. viszont hallásra. Önök Szombati Károlyt hallották. Jaj.

Ha akarnak megtalálnak telefonon. Ha akarnak megtalálnak telefonon, már elmúlt 9 óra 061 168, keresek egy, melyikben van még zene. Azt mondja talán ebben. Egyikben sem. De ebben van egy.

Jó. 3 perc 40 másodpercig tart még a Kejfejancsi 061 111 168 óhaj, sóhaj, panasz. Távolítem idejére dörö.fialajanos gmail.com, még pontosan 205 másodperc.

Ain't no way, But stop what you're doing, baby, come over here, I told you, baby, that I ain't no goddamn square.

Ne felejtsék, hogy a hallgatói nézői telefonok sohasem arról szólnak, hogy az ember felvágjon velük, hanem arra, hogy ablakot nyissanak arra a valóságra, amire én a magam módján is ablakot nyitok. 061-911-168, még 105 másodpercig.

A mai műsor tel is tele volt termék megjelenítéssel, miközben aki rám tudja bizonyítani, hogy reklámriportok készültek, azok más csodára is képesek.

Youtube-on valami szagatott vételről számolnak be a nézők. Majd meg fogom kérdezni miről volt szó. Én ugye úgy készítettem a műsor, hogy ezzel nem voltam tisztában. Talán jobban is jártam. Viszont